Impressum fülszöveg, Köszönet nyilvánítás. José Alexander Nogueira. Prometheus. Filmkönyv. Silent Library Pro. Sopron 2024. ISBN 978 615 02 0343 0. Felolvassa a szerző Ambrus Attila József A nyomtatott könyv, az elektronikus pdf és e formátum, valamint a hangos könyv megjelenésének dátuma 2024, Day, április 26. Dr. Elizabeth Shaw régész és párja Charlie Holovéi kutatásaik során egy idegen civilizáció emlékeire bukkannak a földön. Az ősi jelek útmutatását követve, a Péter Vélend által finanszírozott utazáson, a Prometeus űrhajón útnak indulnak a világegyetem távoli részébe, hogy választ találjanak az emberiség létrejöttének alapvető kérdéseire. Elizabeth Jó vallásos hitétől vezérelve szeretne találkozni az idegenekkel, Holovét a kalandvágy hajtja. más tervei vannak az idegen Ám egyikük sincs felkészülve az iszonyatra, ami a bolygón vár rájuk. Könyörtelen ellenféllel találkoznak, összecsapásuk tétje, az emberi faj jövője. Ez a könyv és hangos könyv közösségi finanszírozás keretében készülhetett el teljesen önköltséges formában. A támogatók a jó ügy mellett a nyomda által kinyomtatott könyvhöz is hozzájuthatnak. A támogatóknak köszönhetően a könyv és a hangoskönyv letölthető fájainak linkjei a Youtube videó leírásában megtalálhatók. A könyvet szabadon megoszthatjátok és terjeszthetitek. A limitált példányban kiadott papírkönyv megrendeléséhez szintén a leírásban találhatjátok meg az elérhetőségeket. Kérlek, hogy a Youtube csatornámon lévő hangoskönyv videóját ne mentsd le, és ne töltsd át más csatornára, mert óriási munkám volt abban, hogy a szöveget megírjam és meghangosítsam. Ha ezt tiszteletben tartod, akkor ezért hálás vagyok. A leírásban lévő linkekről a könyvet pdf-ben és e ban míg a hangos könyvet mp3 albumban is le tudod menteni, hogy azt internet nélkül is elolvashasd és meghallgathasd. Ezeket a letöltött fájlokat változatlan formában már szabadon tovább oszthatod. Természetesen megoszthatod más lejátszási listában a csatornámról a YouTube videót is, ezzel népszerűsítve a csatornámat és a hangos könyvet. A szerző az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni, hogy a hosszú éjszakába nyúló írás, felolvasás és utómunkálatok során bíztatásukkal és anyagi támogatásukkal egy-egy kávéval és szendvicssel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hangos könyv végül elkészülhessen, valamint hozzájárultak ahhoz, hogy a megírt szövegből a nyomtatott könyv is elkészüljön. A támogatók nevei Arányi Balázs, Balla Benedek Zsolt, Baranyai Imre, Benkő Ferenc, Dobi Károly, Erben Miklós, Fehér István, Gecsei Péter, Guta Norbert György, Veréb Lídia, Gyulai Ferenc, Dr. Herbert Attila, Helleszíder Robert, Kis Attila, Kovács Tamás, Mészáros Péter, Nédú Nikoletta, Petró Zoltán, Rozsi Gábor és Nagypiroska, Szedlacsek Csaba, Tarnóci Orosz Zsanett. Külön köszönet illeti a Patreon és Youtube csatorna tagságára feliratkozó felhasználókat, és a további kiemelt támogatókat, akik nagyobb támogatást nyújtottak, ők Agárdi Levente, Kárdamon Indi, Faragó Imre, Farkas Gabriella, Gomkötő Rihárd, Német Árpád, Pataki Gyöngyi, Dr. Sánta Csaba, Siszler Judit, Schmidt András, Sebestyén Erika, Sipőc Attila, Szabó Anna, Szép Katalin, Szilágyi Zoltán. Valamint külön köszönet illeti Balka Zsoltot, Bérces Pétert, Iller Mihályt, Miklós Katalin Ilonát és Dr. Szabolcsi Ibolyát, akik havi rendszeres kiemelt támogatásukkal segítik a felolvasó munkáját. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani Csetek a 99-nek, hogy a könyv és a hangos könyv borítóját elkészítette nekem és tolerálta, hogy a könyv megírása és felolvasása alatt nem néztem vele horrorfilmeket, nem dumálgattunk és nem legóztunk. Köszönöm két kerrinek, hogy a temérdek 24 órás megfeszített munkája mellett esténként szakított időt arra, hogy a leírt szövegemet átnézze, javítgassa a néha hajmeresztő helyesírási hibáimat, az időnként érthetetlen kifejezéseimet és felhívja a figyelmemet arra, hogy van olyan könyvoldal, ahol ugyanaz a szó beakadt nálam, és ezért 11szer szerepel a lapoldalon. Köszönöm szépen a támogatásotokat és a toleranciátokat. Ez a könyv szabadon terjeszthető, a hangos könyv szabadon megosztható. Köszönettel Ambrus Attila József alias Hozé, Alexander Noguera 2024. április 26. 1. Földbolygó a távoli múltban Fekete felhők gomolyogtak az égen, melyekből egy hatalmas patkó alakú űrhajó lassú alásüjedését követően kibontakozott a bolygó felszínén elterülő sötétlő táj. Hideg szürkület borult a világra. A gűzpárát kilehelő talaj élettelen füstfelhőket eregetett mindenfelé, amerre a hajó haladt. Komor hegységek vonultak el a jármű alatt a sűvítő szélben, folyódelták, erős és posványos mocsarak látványa tárult az érkezők elé. Ember és állat nélküli zordpusztaság volt ez, egy kopár, nyers világ. Az elsuhanó hegyek csúcsait élettelen hidegzúzmara borította. A tűzhányok mély kürtőiből gyilkos gázok szöktek elő. A folyómedrek élettelen hidegvize csobogva zubogott le a hegytetőről a lankák felé. A melegebb völgyeket zöld moha borította. A hegyek hasadékai között megbúvó tengerszemek mozdulatlan víztükre visszaverte a félhomályos égbolt fellegeinek képét. A tó felett egy fémes árnyék vonult végig, mely a közeli völgyek magasában átrohanva egyre nagyobbodott, ahogy a talajhoz mind jobban közelebb ért. Az ismeretlen árnyék a hegyek és glecserek kietlen világában tovasiklott, majd a vízzuhatagok hosszú nyúlványaihoz érve egyre lassabban repült a kietlen tájon keresztül. Az árnyék egy óriási vízeséshez közelítve elsuhant egy alacsony síkság felett továbbvonulva, egy vulkánhegy lábánál végül mozdulatlanná dermett. A zuhatagból kipárolgó kötpára szinte teljesen beborította a fémes patkó alakú szerkezet alsó részét. A vízesés szélén ekkor, a sziklák között egy hatalmas termetű humanoid szerű, csukjával fedett ember alak közeledett a zuhatag széléhez. Lassan, óvatosan lépdelt a nedvességtől csúszós, éles sziklákon. Egyre közelebb ért a mélységbe zubogó áradat széléhez. Felette a szürke sötét égbolt fellegeit eltakarta az óriási tárgy, amely továbbra is néma mozdulatlanságban lebegett. A rejtélyes alak ekkor megállt, lassan körbetekintett a halottájon. Sötét színű, köntöse alól kivillanó, vakítóan fehér arca teljesen emberinek tűnhetett, de mégsem ember volt. Vonásai erősek is klasszikusak voltak. Sima, fül nélküli, szőrtelen feje volt. Csillogó szemei hatalmasak voltak, és teljesen fekete színben sötétlettek. Ahogy a sziklás talajon állt, a magasságát lehetetlen lett volna megítélni. Ő egy mérnök volt. Maga a Teremtő. A mérnök lassan lehajolt, és egy tégelyszerű edényt helyezett a lába előtt heverő sziklára. Miközben felállva kiegyenesedett, fekete szerű köpönyeg ruháját egyetlen mozdulattal kioldotta, és az a háta mögött zajtalanul a talajra hullott. Csak a vízzuhata gerűs csobogása, a mélybe zúduló, irdatlan víztömeg morajlása hallatszott mindenütt. A lény izmos, mesztelen, vakítóan fehér teste azonnal kiviláglott a környezetéből. Az idegenfaj képviselője ekkor ismét legugolt, majd szertartásosan egy halk sziszenés kíséretében kinyitotta a vékony fekete tégely tetejét, és azt közvetlenül az edény mellé helyezte. Ekkor láthatóvá vált a tégelyben bugyborékoló, fortyogó, sötét ragacsos anyag, amely olyan volt, mint egy sűrű leveses paszta. A mesztelen humanoid az edényből óvatosan kiemelt egy még kisebb edényt, és azt megmarkolva, szertartásos lassúsággal emelte az ég felé. Rátekintett és érdeklődéssel figyelte a massza pesgő fortyogását, ami habzó, irizáló gömböket bocsátott ki magából a felszínén. A kicsin tégeit lassan az ajkához emelte, és lehúnyt szemmel kiitta a teljes tartalmát, majd egy nagyot sóhajtott, és kinyitotta éj sötét szemeit. Ekkora fémes árnyék megmozdult, és emelkedni kezdett az ég felé. Az emberszerű lény halk nyögdécselő hangokat adott ki magából, ahogy feltekintve észlelte a hatalmas űrhajó néma távozását. A mérnök hirtelen összerándult, mint akit görcskínoz, Morgó és mély hanguk hagyták el izmos torkát, kezéből kihullott a tégei, mely nagy koppanással merült alá a habzó mélységben. Az alak kétrét görnyedve küzdött a görcsökkel, melyek a testét kínozták. Hófehér bőrén repedések keletkeztek, és mindenütt kiserkent a vére. A bőre az egész testén olyanná vált, mint a megrepedezett jégpáncél. Kínyában felemelte jobb karját az arca elé, és nyitott tenyerére nézett. Karjain végigfutottak a vérerei, melyek mint apró robbanások pattantak el mindenütt. Bensőjében a maruanyag gyors ütemben elkezdte felemészteni teste izmait, húsát, a zsigereit. Mint fortyogó láva tört ki belőle minden pórusán a fekete anyag. Fodrozódó DNS láncát szétbontotta a sötét anyag, és elemésztette atomjait. a mérnök teste, mint egy összezúzott porcelánbaba szétrobbant ezernyi darabjára, miközben fájdalmas halálhörgéssel, üvöltéssel veszítette el egyensúlyát az óriás alak. Utolsó kísérlete, hogy talpon maradjon, kudarcra volt ítélve, mert testrészei, mint éget rebentek széjjel a szélben, s ő maga tehetetlenül bukott alá a zubogó mébe. Teste maradéka még a hideg zuhanva is tovább bomlott, és a vízesés mélyére sűlyedve, mint egy homokszobor, szétterült a vízmeder alján. A hatalmas sodrás közben a milliárdnyi apró atomjára hullott testet egy pillanat alatt tovasodorta. A mérnök mikródarabkái szétlebegtek a rohanó áradatban, hogy távolabb sodródva, mint egy szerves molekula robbanás, Később újjászületést leheljenek a hideg vízbe, melynek nyomán egyszer, majd a távoli jövőben megszülethet az az élet a földön, amelyet ma ismerünk. 2. Skájsziget, Skócia, 2089 Kopácsolás hangja hallatszott a sziklafalon, majd a keletkező apró repedések mentén halvány derenged be a kis üregbe, amit kívülről vájtak a sziklába. A kopácsoló véső nyomán a kemény szikla lassan morzsálódni kezdett, és egy sisaklámpa éles világossága tört be a mélybe. Hívd Charlotte, mondta egy kellemes női hang a mögötte lévő társának. Egy fiatal női arc tűnt fel a résben, és két vizslatú szempár, amely a sziklaüreg belsejét próbálta felfedezni. Az üreg egyre nagyobbá vált, miközben a nő lázasan tágította azt. Karját beerültette a résen, és zseblámpája fényében láthatóvá vált mosolygó ajka. Olyan izgatott volt, mint aki rátalált egy régóta keresett kincsre, melynek a létezésében talán csak ő maga hitte ez idáig. – doktor! – Visszhangzott egy elnyújtott férfias kiáltás a hegyek között elterülő völgyek felett. – Charlie! – hangzott fel ismét egy piros orkánt viselő férfi kiáltása, aki a hegyoldal magasából, torka szakadtából ordibált a völgyben lévő sátor felé. A sátor körül hirtelen mozgást támadt. A piros orkános férfi mindkét kezével csapkodva hadonászott, hogy a lentiek a táborban felfigyeljenek rá. A sátor körül térdeplő két férfi szinte egyszerre emelkedett fel, miközben a sátorból egy női alak bukkant elő. A sátortól messzebb álló, narancssárga orkános alak levette a napszemüvegét, miközben fejjebb tolta a fejébe húzott kucsmáját. Széttárt karral kiáltott fel a társának. – Tessék! Gyere gyorsan! – üvöltötte fentről a fiatal nő erélyesen. A sátornál álcsorgók egymásra néztek, majd a narancssárga overált viselő férfi eldobta a kezében tartott fémtálat, és sietős léptekkel elindult felfelé a társaihoz. A férfi pár perc múlva zihálva felért a hegygerincre. Eközben az izgatott nő már emberméretű lyukat bontott ki a szikla szírtből, és feltárult előtte egy barlang bejárata. A szűk bejáraton lehajtott fejjel próbáltak mielőbb benyomakodni mindketten. A hátuk mögött lévő társuk közben egy műanyag fóliával tapasztotta be a bejáratot, hogy a külső levegő és a szélmozgás ne hatóhasson be a barlang belsejébe. A nő izgatottan adta át a férfinak a kezében lévő zseblámpát, miközben kaján vigyorral bámult a férfira. Az érdeklődve de némán vette át a zseblámpát a nő kezéből, és azonnal maguk elé kezdett pásztázni. A zseblámpa fényében a sziklafalon hirtelen kéznyomokat, színes tenyérlenyomatokat fedeztek fel. A fénypászma feljebb kúszott, és az előttük elterülő sziklafalon bölények és más állatfajok rajzai tűntek elő. – Só, doktor, ez elképesztő! – szólt meghökkenve a férfi, majd gyorsan folytatta. – Kora! – Kedves halové doktor, ez szerintem nagyjából 35 ezer éves, de nem kizárt, hogy még annál is régebbi, válaszolta a nő elégedetten. Lassan haladt a két kutató előre a barlangban, miközben a zseblámpáik fénye imbolyogva ugrált ide-oda a sötétbe burkolódzó sziklafalon. A falakat a korabeli művészek hatalmas állatfestményei díszítették, néhol emberalakok is feltűntek az állatfestmények között. A férfi egy pillanat múlva a zseblámpája fényét a nő arcába irányította, hogy láthassa annak elégedett vigyorát. A nő ekkor megragadta a férfi zseblámpát tartó kezét, és egy határozott mozdulattal a fejük felett elterülő sziklamennyezetre irányította. Óriási emberalak, őskori festménye bontakozott ki előttük. A festményalak mindkét kezét az ég felé emelte. A lámpa fénye tovább haladt a ábrán, és az égre tekintő alak felett egy szűk körben elhelyezkedő hat, Gömszerűen ábrázolt alakzat tűnt elő. Na ne, ilyen nincs Dűnnyögte maga elé meglepetten Holové, miközben lassan levette a fejébe nyomott meleg sapkáját. Itt is ugyanaz a motivum ez régebbi a többinél, vagy ezer évvel. Miközben a hihetetlen őskori ábrázolást nézték, lassan összecsúsztak kezeik, szerelmesen fonták ujjaikat egymásba. A nő, a szemeit lesen véve az ábráról, izgalomtól elhaló hangon lassan kinyögte. – Charlie, azt akarják, hogy keressük meg őket! – Igen, Elizabeth! – bólogatott a férfi szintén izgatott állapotban. 3. Prométeusz, Tudományos Kutató űrhajó, 2093 Legénység. 17 fő. Dátum 2093. december 21. Távolsága földtől 327 millió kilométer. Úti cél titkos. A három méter széles és két méter magas, nehéz fémajtó zümmögve húzódott az falba. Egy magányos férfi határozott léptekkel lépett be a terembe. Az alak az oldalfalon rögzített egyik monitorhoz lépett. A monitoron Elizabeth Shaw életfunkcióinak színuszgörbéi futottak. A férfi fején egy neurón sisak volt, mely a szemei előtt sárga fényjel világított. Az egyik pódiumhoz lépett, majd bal kezét az előtte lévő üvegkapszula tetejére helyezte. Az addig sötétségbe burkolt üvegkapszula sárgás fényjel kezdett világítani. A kapszula belseje egy pihenő női testet rejtett. A nő láthatóan sztázis állapotban feküdt. A krió kapszulában testén csak az alsó ruháit viselte. A neuronsisakos ember ujjai mozogni kezdtek a kapszula üvegtetején, amire azonosító jelzések és feliratok kezdtek rajta megjelenni. Utas neve Dr. Elizabeth Schoe. Utas kódszáma 0680 kötőjel. 09 Neuron monitor kapcsolat aktív. A neuronsisak belsejében halvány vibrálás után egyre erősödő álomképek jelentek meg, ezek az Elizabetsió krió állapotában rögzített álmainak, emlékeinek kivetülései voltak. A műszerek halkan pitjektek a teremben, miközben az álomképek váltogatták egymást. Egy árokparton száriba öltözött nők és gyermekek üldögéltek egy pokrócon, miközben mögöttük egy indiai szertartás szerint vonuló halotti menet közeledett. A holtestet két megtermett fehér ruhába öltözött férfi cipelte egy hordozó rúddal összekötött hordájon. Mögöttük haladt a gyászmenet, amelyben mindenki férfi volt, és szintén az indiai gyász színeibe hófehérbe voltak öltözve. Egy kislány kérdőhangja hallatszott a háttérből. Mi történt azzal az emberrel? A következő pillanatban egy hat-hét éves formájú európai kislány arca vetítődött ki, aki vörös kalappal a fején, félrövid hajjal bámulta a menetoszlopot. A kislány mögött egy rövid ingben lévő férfi ült le egy bogrács elé, ami alatt tűz lobogott. Meghalt, válaszolt a férfi egykedvűen a kislánynak, Miközben az edényben kevergette az ételt. – És miért nem segítesz nekik? – ment a férfihez közelebb a kislány, majd megállt vele szemben. – Mert nem akarják. Nekik más istenük van. – emelte fel a bogrács fedelét a férfi, miközben fűszert szórt az edénybe. A kislány a mellettük lévő, hevenyészetten összetákolt asztalkához lépett, és egy fatányért megemelve tovább kíváncsiskodott. És miért halt meg? Előbb-utóbb mindenki meghal, Csóválta a fejét a lányapja. Ahogy anya, pakolászott a kislány tovább az asztalon, miközben egy mosolygó nő képe villant fel a kijelzőn. Igen, ahogy anya, nézett fel a lányára szomorúan a férfi. Hova megy, aki meghal, Folytatta a lány. Sokféle szó van rá. Állt meg a férfi a foglalatosságában. Menj, paradicsom! De az biztos, hogy nagyon szép hely. Honnan tudod, hogy szép hely? kérdezte a lány egykedvűen. Nem tudom, hanem hiszem, csóválta meg a fejét a férfi, majd visszakérdezett. De mit hiszel? A kislány ismét a távolodó halotti menetre nézett. A kép ekkor halványulni kezdett a kijelzőn, majd lassan a semmibe enyészett. A neurón sisakot viselő alak felemelte a kezét az üvegkapszuláról, majd lassan kilépdelt a teremből. A sisak ekkor már a kezében volt. A másik teremben az asztal mellett valamit meglátott a talajon, lehajolt, felvette, majd érdeklődve emelte az arca elé. Aztán később az űrhajó más is feltűnt, ekkor már egy kosárlabdát pattogtatott haladtában. Amerre elment, mindenhol ellenőrizte a kijelzőket, felügyelte a hajót. Jó reggelt, David! Üzenetküldés! Szólalt meg egy géphang az egyik műszerből, miközben egy hologram képet vetített ki a férfi elé. Láthatóan David volt az egyetlen, aki az űrhajó személyzetéből ébren volt. Most mereven figyelte a műszert, amely az üzenetküldésért, a kifelé menő kommunikációért felelt. Nincs válasz, szólalt megismét a géphang. David egykedvűen, rezzenistelen arca vette tudomásul az eredményt, majd átment egy újabb terembe, ahol biciklére ült, és körbe biciklizve a teremben a kosárlabdát mindig pontosan az ellentétes irányban lévő kosárba hajította. Egyszer sem hibázott. David az asztalnál ült. Kását evett, és egy zöldes színű folyadékkal telt pohár volt előtte. Ítkezések közben a szemben lévő falon, egy holó kivetítőn, mintha a fiatal Dzsavá Harlál Nérú tartott volna előadást abban a jellegzetes kalapjában, míg úgy is gesztikulált a férfi, miközben tudományosan adta elő az ősük összehasonlító rekonstrukciója című előadását. Ez az artikulációs mód az indo-európai nyelvekben csak paralingvisztikus formaként van jelen, ellenben az ötezer éves vagy annál is régebbi ősnyelvben fonémikus volt. Most mondjuk el Schleicher meséjét. Mondja utánom: Jurs, Jaszma, Uelna, Nahast, Akunsach, Dadraktah. David megismételte a szavakat. Hiurs, Jasma, Huelna Nahast, akunsach Dadrakta. Kitűnő, válaszolta azonnal a holó ember. David egy tükör előtt ült, miközben a Holó kivetítőn egy régi második világháborús filmképei perektek, négy katonai ruhában lévő szereplő egymással beszélgetett. Igen, Másoló papír. Köszönöm. Egy szőke férfi az ujjai között égő gyufákkal zsonglőrködött. A három katonatársa meglepetten figyelte, majd a közvetlenül mellette álló megszólalt. Ezt kicsit gyakran csinálja, a végén nem marad újja. Michael George Hartley, maga egy filozófus, válaszolt a bűvészkedő. Maga viszont dilis, kontrázott vissza a szemben lévő alak a bűvészre mutatva. David, miközben szűrcsölte az italát, a tükörben a haját igazgatta és zselészte. A trükköt sikertelenül próbálta utánozni a holokivetitőn a másik katona. Jól megégette az ujjait. – Éj, ez nagyon fáj! – jegyezte meg. – Hát persze! – válaszolt az imént bűvészkedő alak. – Akkor mi benne a trükk? – David közben figyelmesen hallgatta és nézte a műsort. – Az benne a trükk, hogy nem zavar a fájdalom. Nevetett a bűvész katona. Az benne a trükk, hogy nem zavar a fájdalom. Ismételte meg David átérezve a látott szerepet, miközben a tükörben továbbra is fésülgette magát. David időközben átment egy újabb terembe, de közben még mindig a szerepben maradva ismételgette a hallott szavakat. Az benne a trükk, hogy nem zavar a fájdalom. Hirtelen zökkent egyet az űrhajó, majd a vízfények vibrálni kezdtek. David megtorpant. Hátrafordult és látta, hogy a billiárdasztalon lévő golyók és a lökőpálca elkezdett oldalirányban mozogni. A hajótesten egy hosszú remegés futott végig, pont úgy, mint amikor hirtelen automatikus irányváltoztatásra kerül sor. David odalépett a falon lévő konzóhoz, majd ujjaival bepötyögött valamit a billentyűzeten. Szinte azonnal megszólalt az ismerős géphang. Figyelem, úticél megközelítése! Figyelem, úticél megközelítése! Figyelem, úticél megközelítése! Miközben az automata folyamatosan ismételgette az elhangzott mondatot, a férfi a vezérlőhelyiségbe sietett. Néhány újabb billentyű parancsára a teremben kigyulladtak a fények, és az összes vezénylő monitor kivilágosodott. A vezérlőterem felébredt álmából. David egyetlen mozdulattal meghúzott egy kart az egyik vezérlőpanelen, amire az űrhajó orr részén apró rándulással felemelkedtek a vastag takaró lemezek, és az űrhajó előtti űr láthatóvá vált David számára. Az összes védőlemez visszahúzódott, így a kilátás teljesen szabaddá vált. A férfi lassan odalépett a nagy monitorhoz, aminek a közepén ott hatalmasodott előtte egy ismeretlen bolygó, és távolabb annak holdjának képe. Ahogy kinagyítódott a képernyő, a bolygó körüli rendszer is láthatóvá vált. Annak közelében pedig több apró holdfénye ragyogott fel. Hamarosan az űrhajó teljes látómezejét beborította a bolygó, óriási körsékja. David a krió kapszulák termébe lépett, a fém talajra nézve vizes lábnyomokat látott, és távolabról emberi zihálás hangja ütötte meg a fülét. Egy szűkenű épp fekvő támaszokat nyomott, miközben a majdnem csupasz csapzott testéről csöpögött le a krió tartályban lévő folyadék maradéka, amiben addig lebegett, amíg mély álomban szendergett. A férfi odalépett a támaszozó nő elé, aki parancsoló hangon szólalt meg. Köpenyt. David habozás nélkül hajtotta végre a kiadott parancsot. Benyúlt a falban elrejtett szekrényajtón, és kiemelt egy köpenyt, amit a közben talpra állt nő kezébe nyomott. A szőkenő határozott mozdulattal vette föl a köpenyt, és folytatta. Mennyi volt? Két év, négy hónap, tizennyolc nap, 36 óra, tizenöt perc, Válaszolt a férfi kimérten. Veszteség van. Milyen veszteség, Vikersz kisasszony? kérdezett vissza David, miközben a fejét kissé oldalra hajtotta. Meghalt valaki? kérdezte újra a nő arrogánsan. Senki? Mindenki jól van, felelte a férfi mosolyra húzott szájjal. Akkor ébresztő. Adta ki az utasítást Meredith vikers 4. A krió kapszulák termében Egymás után sorban felderengett a sárgás fény az alvó testek körül, majd a kapszulák fedlapjai halk sziszenéssel felnyíltak. A mély fagyasztásból ébredezők nyögéseinek, öklendezéseinek keserves hangjai töltötték be a termet, miközben a magukhoz térők testét a krió elhagyta, sűrű tócsákba rendeződve az űrhajó padlóján. David odalépett a keservesen öklendező Elizabeth mögé, aki a kriókapsula szélén üldögélt, egy edényt az arca elé tartva. Lazuljon el, Doktor. David egy pokrócot terített a nőre, aki szédelegve próbált hátrapillantani az ismeretlen férfira. A nevem David, mutatkozott be az. Elizabeth nem tudott megszólalni, újra a kezében tartott edény fölé hajolt, hangosakat nyögve. A teste még sokkos állapotban van, a hibernálás hatása, nyugtatta David. A nő görcsösen hányni kezdett az edénybe. Semmi baj, ez szokásos tünet, mondta David mosolyogva. Meg, megjöttünk, bébi, nyögte az Elizabeth melletti krió kapszulánál üldögélő másik férfi, aki már láthatóan sokkal jobb állapotban volt Elizabethnél. Egy pohár tartalmát itta éppen, majd a nőre emelve azt mosolyogni próbált. Elizabeth is mosolyogni próbált, de azonnal öklendezni kezdett, ismét, gyorsan az edénye fölé hajolt. Semmi baj, tette a nő vállára David gyengéden a kezét. A mély álomból felébreztett személyzet tagjai az ebédlőben sorban álltak az italautomatáknál. Vigyenek be folyadékot, igyanak sok vizet. Hallatszott a hangszórókból az utasítás. A kiszáradás csökkenti az izom tömeget, folytatta a hangszóróból a hang. Akik már teljesen magukhoz tértek, az ebédlő asztalok körül ültek. Volt, aki evett, volt, aki csak teát ivott. Meredis Vickers komótosan végigvonult a termen. Ő már órák óta ébren volt, egyenruhája kifogástalan állapotban feszült rajta. Legénység. Fogyasszanak magas energiatartalmú a hallatszott a hangszóróból az újabb utasítás az ebédlőben. A legénység férfi tagjai megálltak és bambán bámultak az ebédlőn áthaladó, tökéletes alakú nőre. Egyetlen piszenés sem mertek megengedni maguknak. Vickers ezzel a sétával felmérte a kialakult helyzetet, majd az egyik beszögelésnél elfordulva a legénységi biliárdasztalhoz lépett, ahol Janek kapitány magában egy dal dünnyögve, egy égő szivarral a szájában az asztalon éppen egy műfenyőt díszített. – Az meg ott mi a nyavaja? – kérdezte elképedve Vikersz. Janek komótosan kivette az égő szivart a szájából, széttárta a karjait és kaján a válaszolt. – Karácsony van. Az ünnepekből tudjuk, hogy még nem állt meg az idő. Janek felvett egy pohár italt, és az egész tartalmát magába döntötte. – Kezdeném a feladatismertetést. Magát is várom, kapitány! – hagyta figyelmen kívül Vikersz a kapitány előző mondatát. – Az van, hogy még nem reggeliztem! – kontrázott a kapitány, elfordult a nőtől, majd a szivarját ismét a szájába vette. A közeli asztalnál az egyik kutató tálcával a kezében megpróbált leülni a többiek közé. – Bocs, szabad ez a hely? – Milburn vagyok, biológus, üdvfajtás. Nyújtott kezet a vele szemben ülő fifield -nek. Az komótosan emelte a szájához a leveses táját, nem bajlódott a kanalazgatással, hörpintve kortyogatta a táltartalmát. – Oké, úszta vissza beletörődve a látható elutasításba, Kinyújtott kezét a biológus. – Figyelj! Ne sértődj meg, de áttaludtam két évet. Nem haverkodni jöttem, hanem pénzt keresni, érted? – szólalt meg lekezelően a levest kortyogató Fifield. – Értem, bólogatott Milburn. 5. Az eligazító terembe sorra érkeztek a legénység tagjai. Többen már ott ültek az első sorban. David az érkezőket fogadta és helyjel kínálta. Na, egy százasom van rá, hogy terraformálási vizsgálat, mondta egy társának az egyik előlülő férfi. Nem, az lenne, simán megmondanák, válaszolt a másik. Ha meg a cégek, szarcse mondanak meg. Százas? nyújtotta oda a poharát az egyikük. Százas? kocintott vele a másik. Veszteni fogsz. Röhögött a képébe a társa. David leült a két férfi mellé. David mellé sódoktor ült le, ő mellé pedig dr. Charlie Holloway, a barátja. Charlie óvatosan odahajolt Elizabethhez, és halkan súgta neki. Milyen izgatott valaki! doktor huncutkodva, kedvese arcába mélyeztette a szemeit, és szexin az ajkába harapva szinte nyávogó hangon szólalt meg. Az a csoda, hogy nem ugrándozom. Elhiszem. A férfi szája szerelmesen mosolyra húzódott. Jó reggelt! Lépett a teremben ülők elé, Meredith Vikers. A teremben hallatszódó moraj azonnal abba maradt. Mindenki felemelte a fejét a magabiztosan közeledő nőre. Vannak itt, akiket én vettem fel, folytatta erélyesen vikersz, megállva a félkörben ülők előtt.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 Tartott egy kis hatásvadás szünetet, majd a kezeivel a félkörben kivetített képeket középre húzta, pontosan egymásra illesztve a leleteket. Mindegyiken megtalálható ugyanaz a piktogram, melyen emberek óriási termetű lényeket imádnak, akik a csillagok felé mutatnak. Charlie egyenként rákoppintott a kivetített képekre, amelyeken pontosan ugyanazok az egyforma ábrázolások világosodtak ki.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 Fifield dühösen mutatott körbe, majd arrogánsan megszólalt. Megosztaná velünk, hogy mit is terveztek? Elizabeth só elmosolyodott, majd határozottan válaszolt a feltett kérdésre. Az emberiséget. A legénység tagjai izgatottan néztek egymásra, és közben tovább fészkelődtek székeikben. Baromság! jelentette kiröhögve Fifield. A közönség tagjai közül többen is felnevettek.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 Ne nyúljon hozzá, meglehetősen drága berendezés, utasította Vikersz a nőt. Bypass műtétre való, jelentette ki határozottan Elizabeth, miközben kilépett az orvosi szobából Vikers Magának mire kell? Úgy látom téves elképzelésük van a viszonyunkról. Vélendet tudja meg tudták győzni az elméletükkel,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 Egy hívőt is akarta a hajóra. David a tálcával Vikershez lépett, majd kissé meghajolva felé nyújtotta a tálcát a koktélokkal. Vikers elvett egy poharat, majd megemelte az elképet kutató páros felé. – Csirió! – fejezte be a beszélgetést. Hét A kommunikációs teremben David, Elizabeth és Holloway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 Miközben a kommunikációs panelen viharos sebességgel mozogtak a gépelő újai. Minden bizonyal tudok kommunikálni velük, amennyiben a tézisük helytálló, nézett mosolyogva David Csárlira. Amennyiben helytálló, <gül> ez jó, nevetett fel Csárli idegesen. Hisz ezért nevezik Tézisnek, doktor, felelt erre logikusan David mosolyogva.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 Charlie kezdeti izgatottsága kezdett alábbhagyni. Átölelte a mellette csillogó szemmel álló Elizabetet, majd egy hatalmas csókot nyomott a nőhajába. Kapitány, most rögtön készüljön a kutatócsapat! Gyülekező a légzsilében! Fordult Charlie Janek felé. Janek összefont karral áldogált, szintén a ablakon kikémlelve. Hat óra múlva beáll a sötétség. Miért nem vár reggelig?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 Azt nem tudom megállapítani, de azt már most látom, hogy üreges, válaszolt Fifield a műszerei fölé hajolva. Erre a kijelentésére a többiek érdeklődve húzódtak Fifield mögé és szemeiket az előttük elterülő látványra szegezték. Amint megérkeztek az előre eltervezett célhelyükre, a csapatszállító pajtaja sziszemve emelkedett fel, hogy Elizabeth elsőként ugorhasson ki a poros talajra. Közvetlenül utána Holové bukkant elő a csapatszállítóból. Mire Elizabeth mellé ért, a nő már be is jelentkezett a sisak mikrofonján. „Prométheusz, látják, amit látunk? Igen, látjuk, van kép, válaszolta rádión át Janek kapitány. A legénység tagjai mind lassan a két kutató mellé lépdeltek, szemeiket az előttük tornyosuló alakzatra emelték.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 Oké, vigyázz, a kobakod, tette a nővállára Charlie Holové a kezét, intve az alacsony bejárati üregre. Prometheus, most megyünk be, jelentette a hajónak Elizabeth. Vettem, jelzett vissza a hajóból Janek, Gonterhel tarcol. A kapitány nem szerette a meglepetéseket, már pedig most egy ismeretlen kellett beengednie a csapatát.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 Elizabsó ezt a gyerekes megnyilvánulást egy mosolygó fejcsóvállással nyugtázta. Prométheus, feltérképezzük, léheget kifulladva a vonítástól Fyfield. – Vettem, jelzett vissza Janek kapitány a hajóról, miközben a vezérlő panel mellől felkelve, gyorsan odalépett a parancsnoki hít terepasztalához, ahol hologramként lassan kibontakoztak a járatok, ahol a kopók éppen szorgoskodtak.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 Charlie ebben a pillanatban kipattintotta a tarkójánál a védő sisak kallantyúját. Miközben sziszegve távozott a szkafanderben keringtetett levegő a sisakból, jól hallatszott a hajóból a szolgálatos tiszt üvöltése. Holóvé, doktor, ne tegye! Hall engem! Ne vegye le a szkafander sisakot! Ne! sikoltott fel Elizabeth is. Szoríts nekem! kacsintott Charlie a kétségbeesette nőt rángató Elizabethre.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 Álljanak át a testkamerákra, ha nézni akarják ezt a komédiát. Levesszük a sisakot, szólalt meg önelégülten elégültem miközben már az ő sisakjából is kisziszent a levegő. Vettem, csatornát váltunk, nyugtázta a hajóból Ravel. Ravel fejcsóvával töltött magának egy pohár vizet. Na gyerünk, fizes! szólalt meg távolabbról Csanz Mit? Miért?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 Meglátták a távolban hátra maradt Androidot, aki mellett pont ekkor haladt el az ismeretlen zöldes fényjalá. A távolból üvöltésszerű hang hallatszott. Az emberek értetlenül néztek egymásra. Ez mi volt? szólalt meg félszegen Milburn. Elizabeth visszakiáltott az Android felé. David! David nem válaszolt. David! kiáltott fel ismét a nő.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 suttogta félhangosan Holovéi: Ez itt egy ajtó, ami őt úgy tűnik lefejezte, folytatta a doktor. A Prométheus hajó teljes legénysége végignézte az egész jelenetet a kint lévők testkameráink keresztül. Ezt nem hiszem el, suttogta a hajóban Meredith Vickers, aki végig Janek kapitány mögött állt. Igazuk volt. Janek kapitány idegesen felnevetett.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 Fyfield keze ökölbe szorult egy pillanatra, majd Flagman sarkon fordult, megpaskolta a Milburn vállát és elment mellette. Milburn egy pillanatra tétovázott, majd követte társát. – És még téged néztelek bolondnak! – hallatszott a távolodók felől. Holloway, mint a mi sem történt volna, legugolt a hatalmas holtest mellé. David eközben továbbra is az ismeretlen hieroglifák sorait elemezgette.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 Holoway még mindig a hatalmas, faragott emberfejet vizsgálgatta a szemközti falon. Tudomás sem vett semmi másról. Bámulatosan jó állapotban maradt meg, suttogta Ford Elizabetnek, miközben kesztyűjével óvatosan megérintette az óriás levágott hatalmas fejét. Magunkkal visszük, bólintott Elizabeth. Közben David is belépett a terembe. Elhaladt a két térdeplő nő mellett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 Nedves földszerű talajba süppett. Ebből ők talán semmit sem vettek észre, annyira lekötötte a figyelmüket a hatalmas fej. David tudtán kívül rálépett valamire. Valamire, ami élt. Valamire, ami olyan volt, mint egy kicsiny lista. Az apró élő lény imbolygó mozgással visszacsúszott a nedves földbe, amint David a továbbhaladásakor felemelte a talpát.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 Az időjárás kint a képződményen kívül igen gyors változáson ment keresztül. Sötét fellegek kavarogtak az égbolton, esti félhomály borult a tájra. Az űrhajó vezérlő termében a mérőműszerek kijelzői egy kitörni készülő vihar előjeleit érzékelték. Főnök kapcsolta be a rádióját az ügyeletes tiszt. Mi a gond? válaszolt azonnal Janek kapitány. Egy közeledő vihart látok. Szilikát és baromi nagy töltés. Elég durva. Látom. A kapitány ekkor már a irányító termének nagy kivetítője előtt állt. Látta, ahogy villámok cikáznak a távolban az óriás szúpa körül, ahol az emberei vannak. Elizabeth és Ford éppen a holtest levágott fejét csomagolták egy hordozó zsákba, amikor a rádió hangja a teremben. Lentiek? Itt Janek? – Gyorsan be kéne jönniük. Lentiek hallanak engem? 200 kilométeres homokvihar jön, annyi elektromos töltéssel, hogy megsülnek tőle. – Vettem, kapitány, de még van egy kis dolgunk – válaszolt a doktor, miközben a műanyag zsákból kiszivattyúzta a levegőt. A zsák teljesen rátapadta koponyára, ahogy a vákumcsomagolás aktiválódott. – 15 perc múlva zárom a külső ajtót. Hangzott fel a rádióból Meredith Vickers érzelemmentes hangja. Vickers egyetlen mozdulattal kapcsolta be magát az adásba, kizárva a kommunikációból Janek kapitányt. Remélem nem rekednek kint. Ekkor Elizabeth elkiáltotta magát. Charlie, David, muszáj visszamennünk! Holloway doktor még mindig a pokolfajzat dombor műve előtt állt, és lámpájának fényében a csillogó kristálytojást vizsgálgatta. Ez is csak egy sírkamra, motyogott magában. David! hangzott fel a terem túlsó végéről, só doktor elnyújtott kiáltása. David jól hallotta a kiabálást, de nem reagált. Az egyik amfóra előtt térdelt, szájában a kézilámpájával. Közben egy fagyasztó patromból két kezével éles sugárban irányította rá a kijömlő gázt az amfóra tetejére. – David! – Háromra! – Kettő! – Három! – Fel! – próbálta a két nő megemelni a vákumcsomagolt koponyát a talajról, a csomagolás két oldalán lévő fogantyújába kapaszkodva. – Na végre! Lassan, – Lassan-lassan, csak finoman! – instruálta fordott Elizabeth, Miközben már a kiárati zsilipajtó felé cipelték a terhüket. – David, nem hallja? Indulunk! – ordította el magát most már Charlie is. David egy pillanattal később a váltáskájába rejtett valamit, majd felállt és elindult a többiek után. Az amfóra, amelyen babrált, ekkor már egy tócs a közepén állt. A fagyasztó folyadék felmelegedve talajvízként terült el a földön. Az amfóra talapzatánál apró, kukatszerű élőlények kezdtek ficánkolni David sáros lábnyomában, amit az android maga mögött hagyott. Holové és a két nő futva szinte egyszerre értek ki a szabad ég alá. – Gyerünk a francba! A másik már elindult! Gyorsan, gyerünk, beszállás! – adta ki az utasítás Charlie. A két kutató bepattant egymás mellé az egyik két személyes terepjáróba, és már indítottak is. Ford is elhelyezkedett a saját terepjárójában, de Davidet be kellett várnia, addig nem indította el a járművet. Amint sietve David is megérkezett, Ford már is gáztadott, és a másik távolodó terepjáró mögé száguldottak. Az időjárási viszontagsággal kellett versenyt futniuk. A robogó járművek mögött írtózatos sebességgel közeledett egy sűrű porvihar. Az ég teljesen feketére változott mögöttük. Érezték, hogy a vihar gyorsaságával nem versenyezhetnek, a kavargó áradattal szembeni előnyük lépésről lépésre csökkent. A terepjárók egyre jobban megközelítették a maximális sebességüket, de az űrhajó távolsága tőlük szinte alig csökkent. A motort halovéi vezette. Mögötte neki háttal helyezkedett el az ülésben a kutatótársa. Gyorsabban! adta ki az utasítást Elizabeth a skafander sisak mikrofonján, ahogy látta, hogy fordék járműve egyre jobban elmarad mögöttük. A csapatszállító jó ötven méterrel haladta két személyes terepjáró motorok előtt. A hatalmas port, amit kavartak, a sebessen mozgó jármű kerekei. Az oldalszél azonnal ellökte a mögöttük haladó motorok elől. Ford és David járművét már csak pár méter választotta el a háborgó vihar kelette poráradattól, ami tömör porfüggönyként hömpölygött a menekülő emberekhez egyre közelebb. Az űrhajó már csak száz méterrel lehetett, a kilométeres magas porörvénytől, amikor a csapatszállító terepjáró és az első két motor Szinte egyszerre nyomult be a még lent lévő rámpán, ami a hajótestbe repíthette a menekülőket. Az utolsó pillanatban a rámpa előtti kőbuckán megbillent a Charlie által vezetett motor, de nagy zökkenéssel visszanyerte az egyensúlyát és felcsúszott a rámpára. Az ökkenés hatására azonban a vákumcsomagolású koponya megbillent, Elizabeth képtelen volt megtartani a súlyos csomagot, így az lecsúszott a járműről. – Charlie, a fej! – ugrott le a fékező járműről Elizabeth, és már rohant is bele a por Eli, ne! – fordult hátra az ülésben, rémülten Charlie. – Mi csinálsz? – A pajtó záródik, hangzott fel az automatika hangja. Elizabeth nagy nehezen felemelte a súlyos fejet, de abban a pillanatban lecsapott rá a vihar a hatalmas széllökés egy pillanat alatt megemelte a nőt a terhével együtt, félre sodorta, nekivágva az űrhajó egyik tartólábának. A nő kétségbe esve kapaszkodott a fémoszlopban, hogy ne sodródjon tovább a tomboló orkánban. A második motor ekkor robogott fel az űrhajó rámpáján. Zárás öt másodperc múlva, hangzott el ismét a hajóból a rádión keresztül. Cárli a motornak, és nagy ívben lefordult az emelkedő rámpáról. Megpróbált Elizabethhez jutni a tomboló szél és porviharban. Janek kapitánya vezérlőterem monitorján tehetetlenül nézte a kínzajló őrületet. A fenébe! káromkodott Az istenit! Zárjuk a rámpát! üvöltött valaki a legénységből Csárli után. Mindebből Holové doktor semmit sem hallott. Járművét az űrhajó tartólábához irányította, ahol kedvesét sejtette. – Ellie, ne mozdulj! – üvöltötte a sisak mikrofonjába, miközben kapaszkodni próbált az űrhajó oldalfalában. – Megyek érted! – az erősödő szélben Elizabeth rákulcsolt a lábait az űrhajó tartólábára, és kezeivel szorosan magához ölelte a vákumzsákban lévő fejet. Charlie ekkor látta meg a nőt. Ebben a pillanatban le kellett hajolnia, mert az újabb széllökés a terepjáró motort felkapta, és mint egy rongyot sodorta tovább a feje fölött. – Charlie! – üvöltötte a kutatónő kétségbeesetten, ahogy látta maga előtt a férfi testét is a levegőbe emelkedni, az őrületes sodrásban. – Ellie, itt a kezem, fogd meg! Kiabálta Charlie, miközben az egyik karjával átkulcsolta az űrhajót tartó oszlop másik oldalán lévő kapaszkodó csövet. Közben az űrhajó rámpája hatalmas kongással csapódott neki a fémszerkezetnek. Ugyanebben a pillanatban az űrhajó tartó lába felett félrehúzódott egy zsilipajtó, és az ajtóban egy ember szkafanderes alakja jelent meg. A szkafandere hátuljára rá volt bilincselve a szerelőcsörlő acéldrótja. Miközben a két kutató egymásba kapaszkodva az elemekkel birkózott a talajon, a szkafanderes alak kiugrott közéjük az ajtónyílásból. A hatalmas erejű szél azonban nyomban tovább sodorta a többiek elől. A hidraulika felnyögött, és az acélsodrony megfeszült, a végén a levegőben lebegő alakkal. Ebben a pillanatban a hidraulika már is kezdte visszacsévelni a sodróint a hajótestbe. A skafanderes alak ide-oda repkedett a levegőben, míg végül Holloway doktor meg tudta fogni. Ekkor erős bilincs csattant a doktoron, majd a következő pillanatban Elizabeth is érezte a derekaköré tapadó hevedert. Holloway utolsó erejét is elhasználva, aléltan tekintett fel megmentőjükre. David ekkor felemelte jobb kezét és a győzelem jelét mutatta, majd a másik kezével megnyomta a kezében lévő szerkezet nyomógombját. A csörlő ismét beindult, az acélsodrony megfeszült, és a három egymáshoz rögzítette embert, vonszolni kezdte a hajó bejárati ajtaja felé. 12. Fertőtlenítés a hármas szinten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 Janek kapitány a vezérlőteremben bosszusan elfordult a kijelzőtől, ahol a szkafanderben fürdőző társait figyelte, majd a mellette áldogáló Ravelhez intézte szavait. – Na, hívjuk őket! – Oké, bólintott aggódva a Ravel. 13. – Ez ismerős, itt már jártunk? – szólalt meg Milburn.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 Szájukon és orrukon orvosi maszk feszült. A túlnyomásos, sterilizáló tartályban fertőtlenítő folyadék és gőzgomolygott. Az edény falán letapogató lézerfények pásztázták a levágott idegen fejet. Majd egy rövid pittyegő hang után kigyulladtak a tartályban lévő zöld ledek. Rendben, a mintánk steril, kórokozómentes, jelentette ki Ford, letépve az orvosi maszkot magáról. David, szólt doktor a szétnyíló zsilipajtóban megjelenő Vickers láttán. Vikers némán megtorpant az ajtóban, és a bentiek tevékenykedését figyelte. Elizabeth ekkor levette az arcát takaró orvosi maszkot, és az idegen koponyáját kezdte egy ecsettel pemzlizni. Meredith Vikers óvatosan belépett az ajtón, és megállt az orvosi asztal előtt, ahol az óriási, ormányos burokkal fedett idegen fejpihent. Kihaltak vagy sem? Tessék! Kik? Fordult Vickers felé Elizabeth. A tervezőik? Válaszolta kimértem Vickers, majd folytatta. Egy kihalt fajjal van dolgunk? Honnan tudjam? Mi is most jöttünk? Válaszolt flegmánsó doktor a fejet tisztogatva, majd Davidre pillantott. Mehet? Adta ki az utasítást. David pár gombot megnyomott az asztal lapja mellett, és az asztal, amely a fej nyugvó helye volt, lassan fordulni kezdett. Fontos, hogy kihaltak-e? nézett kérdőn Elizabeth Vickers szemébe. Vélendnek az vette fel a szemkontaktust a doktornővel, Meredith Vickers Só doktor, nézze meg ezt vágott közbe Ford. A CT berendezés képernyőjén kiélesedett a körbe, körbe forgó koponya képe. Tehát nem exoskeleton? jelentette ki Elizabeth a képernyőt figyelve. Nem, helyeselt Ford. Akkor viszont sisak? Próbáljuk meg leemelni. Rendben, felteszem, hogy ki lehet nyitni valahogy, bólogatott Ford. Fel kell feszíteni, szemlélte közelebb hajolva az idegen testrészhez Elizabeth. David, az android némán átlépett az asztal túloldaláról Só doktornő mellé, majd oldalra hajtotta a fejét, úgy bámulta rövid ideig az idegen fejvédő burkát. Időközben Holloway doktor is megérkezett a terembe, közönyösen levetette magát a szemközti asztalhoz, és a szájához emelt egy üveget, kortyolni kezdett belőle. Meredith Vickers rápillantott, de már vissza is fordult, hogy láthassa hogyan küzdenek a kutatók az idegen lemetszett testrészével. David a következő pillanatban egy határozott mozdulattal megragadta két kezével a koponyát, majd egy csavaró mozdulattal megpróbálta a maszkot leemelni a csontozatról. A heves mozdulat hatására az elefántormányszerű szerv megbillent, David pedig behatolt az ujjaival a keletkezett üregbe. Óvatosan emelte fel a hangját a doktornő. David egy erős mozdulattal maga felé emelte a maszkot, majd lassan kibújtatta a fejed belőle. Meg is van, nyugtázta saját mozdulatát. A maszktól mentes fej teljesen emberinek tűnt. Az emberek fejéhez képest hatalmas volt, de mégis emberi. Az évezredek óta halott lényfeje pontos mása volt annak a kőfejnek, amelyet Charlie Holloway pillantott meg elsőnek a teremben, ahol a pokolfajzatot ábrázoló dombormű is volt. A fej az asztalon élettelenül fakó volt, de mégis nyugalmat árasztott magából. Elizabeth lélegzett visszafolytva bámulta a hatalmas lecsukott szemeket. Ford alig tudott megszólalni. Az, mik azok ott a homlokon? Új sejteknek nézem őket, suttogta Elizabeth, mintha attól tartana, hogy felébreszti az óriást. Mint, hogyha éppen... Átváltozna, egészítette ki a doktornő gondolatait Ford. Igen, helyeselt Elizabet. És mivé változik át? Szólalt meg kítségbe esett hangon Vickers. Elizabet só pillantására sem méltatta a nőt maga előtt, Fordhoz intézte az utasításait. Stimulálja kicsit a Lókusz coreuleus -t. Talán sikerül elhitetni az idegrendszerével, hogy még él. Ford egy hosszú tűben végződő vibrációs eszközt vett a kezébe, és lassan, remegő kézzel közelíteni kezdte az idegen fej felé. – Harminc amper! – mondta nyugodt hangon Elizabeth. – Rendben! – bólintott Ford. – Nem kell több? – Oldalirányból szúrok! – válaszolt Ford, és a fültő mögött anyagszírbe tolta a tűt. – Jó lesz! – suttogta sódoktor. Ford az asztal sarkában lévő kijelzőre pillantott. A kirajzolódó értékek nem változtak. Sóra emelte tekintetét. Elizabeth nyugodt hangon adta ki az utasítást. Emelje negyvenre. Ford bebillentyűzte az utasítást, a műszer csipogott egyet. Megvan. Negyven amper. Hirtelen mindketten jobbról és balról a fej homlok irányába nyúltak. Látta, ugye? Kiáltott fel Elizabeth. Igen, suttogta Ford. Igen, suttogta nyugodtan sódoktor is. Ott, mutatott Ford ismét a homlok felé. Az idegen homlokán, mintha apró rángás futott volna végig az elektromos stimuláció hatására. Holloway felegyenesedett ültében és kérdőn nézett az orvosi asztal felé. Továbbra sem vett tudomást róla senki. Emelje még tízzel emelte a tétet a doktornő. Rendben, ötven, csipogott újabbat a műszer Ford billentyűzése után. Az idegen feje valósággal életre kelt. A homlokán ekkor összefüggő rángások jelentek meg, szemhéjai felfelnyíltak, olyanná vált, mint egy ébredező kőszobor. Ah, lehet, hogy ez egy kicsit túl sok, lejjebb, kiáltott fel Elizabeth, miközben a halott fejnek már az arcizmai is rángatózni kezdtek. – Jézusom! – esett kétségbe Ford. – Tízzel lejjebb! – rázta fel tehetetlenségéből só hangja. – Igen, vissza negyverre! – nyugtázta Ford. – Még husszal lejjebb! – üvöltötte már Elizabeth, mert a rángatózás intenzitása csak nőtt. – Igen, igen, megpróbálom! – a fej szája már tátogni kezdett, és vadul hullámzott az összes izoma a koponyán. Hiába, nem áll le! Sikoltott a Ford. Kapcsolja le, kapcsolja le! Ford nullára vele! Visított már Elizabeth is. Visszafelé csillapítom! Az arc kezdett eltorzulni. A hatalmas száj is kinyílt a koponyán, valami hörgő hang tört elő belőle. A homlokon kezdtek elpattanni az erek, és vérszerű szivárgott mindenhonnan. Az arcizmok rángatózása nem hagyott taláb. David, fékezze meg gyorsan! – emelte az orvosi maszkot a szája elé Elizabeth. – Fékezze le, állítsák már le! – esett ki a nyugodtság szerepéből Meredith Vickers is. – Úristen, de büdös! – takart el orvosi maszkjával Ford is az arcát. David az asztallapját elkezdte betolni az üvegbúra alá. Az arc már teljesen önállósította magát, és kegyetlen szagok és hangok hagyták el az asztalon őrült, rángatúzó táncba kezdő fejet. – Istenem, nézzék, nézzék, egyre gyorsul! – visította Ford, ahogy az üvegbúra lecsukódva, magába zárta az idegen fejet. David beindította a túlnyomásos sterilizáló tartályban a fertőtlenítő folyadékot kieresztő szelepeket. Gőz és sugár árasztotta el a tartályt. Ahogy oszlott a gőz, láthatóvá vált, hogy a rángatózási folyamatot nem tudják megállítani. A koponya utoljára kitátotta a száját, mintha egy végső sikoly teresztett volna ki magából, majd abban a pillanatban szétrobbant a homloka. A koponya tető darabjai éles hangon csapódtak az üvegtartály oldalfalainak meghatározhatatlan állagú, zöldes színű massza terítette be belülről az egész üvegbúrát. búrát. Még sem halhatatlan, jegyezte meg szemtelen hangon David. Holloway feltápászkodott és nélkül közönyösen kivonult a teremből a pesgős üveggel a kezében, amiből eddig folyamatosan kortyogott. Elizabeth az átéltek hatása alatt üveges szemmel nézett kolléganőjére. Vegyem mintát, Ford, megnézzük. 15. David egy kriótartály előtt állt, a fején egy holós isak volt, halkam beszélt. Nem, uram, intézkedem, igen, uram, értem, sajnálom, szerencsére nem volt kifejlett. Az ismeretlen személy válaszolhatott valamit, mert az android némán várt, majd bólintott. Értettem, uram. David lassan megfordult. Ellépett a tartály mellől, de az utolsó pillanatban rátette a tenyerét, és lassú, simító mozdulatot tett. A szobában apró letfények villództak, mint ha egészségügyi megfigyelés alatt tartottak volna valakit, vagy valamit. A szobafényei lassan kihúnytak. Az android óvatosan levette a holosi sakját, letette a szoba asztalára, majd kezeit kibújtatta az egészségügyi védőkesztyűből. Kifelé menet kidobta az elhasznált gumikesztyüket. Mögötte az ajtó halkan bezáródott. David azt hitte, egyedül van a sötétbe burkolódzó folyosón. Ahogy az egyik kanyarulathoz ért, egy női alakot pillantott meg, aki mereven állt egy helyben. A gépember lassított, majd megállt a nő előtt, aki útját állta. – Miss Vickers? – szólalt meg az android. – Mit mondott magának? – rontott rá kérdésével a nő. – Nem adott engedélyt, hogy elmondjam. – Lépett volna tovább David. A nő nem hagyta magát lerázni, kilépett jobbra az android elé. – Mit mondott, David? – Sajnálom, kisasszony, de ez bizalmas. A nő megragadta a férfit, és neki nyomta a falnak. Esküszöm, David, megkeresem azt a drótot, amitől működik, és elvágom. Mit mondott magának? Hajolt bele a nő, fogvicsorgatva az intelligens gép képébe. Azt mondta, ez még kevés. Válaszolt a férfi egykedvű, nyugodt hangkordozással, majd hozzátette. Hozhatok tehát? Meredith Vickers legszívesebben elüvöltötte volna magát, de tudta, hogy nem engedhet meg magának ilyen kiszámítható viselkedést. Tenyerét rászorította a robot arcára, majd ellökte magát a faltól, és már el is tűnt a következő kanyarban. David szemtelen arccal megigazította feltűrődött zubbonyát, és a másik irányba távozott. Egyenesen a laborba ment. Ott az egyik hűtőszekrényhez lépett, és kivette egy amforát a szekrényből, pont olyant, amelyet a szobor termében találtak. Lassan magához szorította az idegen edényt, majd kis idő múlva letette a vizsgáló asztalra. Lassú, csavaró mozdulattal meglazította az amfóra felső részét, majd óvatosan elfordította azt az alsó résztől. Halk kattanással megindult a felső rész, majd egy félfordulat után az a magasba emelte a szerkezet tetejét. A tartály sziszenve kinyílt. David meg sem lepődött. Közönösen feltűrte jobb kezének ingulját, és határozott mozdulattal belenyúlt az előtte álló, kinyitott tartály belsejébe. Egy kocsonyás állagú anyagot ragadott meg, majd lassú mozdulattal húzta ki a kezét az üreges tartályból. A nyúlós anyagba burkolt valamit, szemmagasságba emelte, majd egy éles szikével a masszába szúrt. Várt pár pillanatig, majd a szikét függőlegesen végighúzta a zselében. A kis pengéje fémesen koccant egy kemény felületen. Az android a másik kezével belenyúlt a hasítékba, és négy üvegszerű palackot bontott ki a masszából. Az egyik palackot fejtetőre állította, és figyelte, hogy annak átlátszó üvegszerű belsejében egy folyadékban úszó, sötét anyag mozdult el a gravitáció hatására. David figyelte egy kis ideig az üveghengerben úszkáló fekete színű anyagot, majd visszafordította az üveget, és egyetlen mozdulattal letörte a henger tetejét. Beledugta a mutató ujját, és hagyta, hogy egy fekete csepp rátapadjon az új Ki Kihúzta kezét a hengerből, és a szeme elé emelte. A nagy dolgok is kicsinek születnek, jegyezte meg magának mosolyogva. 16. A másik laborban Elizabeth és Ford szorgoskodott. A gén szintet. Adom. Lássuk, hogy fest a DNS-e, hajolt a mikroszkóp fölé Elizabeth Show doktor. Izolálja a szálakat, csavargatta a doktornő a mikroszkóp élességét. Ford megnyomott egy gombot a vizsgálóasztalon, egy vékony lézer sugár egy hajszál vékony szeletet metszett le a szétroncsolódott maradványból. Kész, összevetjük a mintával? Igen, ráteszem, felelt Elizabeth. Elemzés, szólalt meg a vizsgálóasztal automatikája. Elemzés, BNS megegyezik. A két nő először a monitort figyelte, ahol a vizsgált anyagok színuszgörbéi lassan összecsúszva milliméter pontosággal egymásra feküdtek. Hirtelen egymásra meredtek. Uramisten, nyelt nagyot Elizabeth. A miénk, ebből vagyunk. A monitoron pirosan villogott az emberi DNS és a vizsgált anyag DNS-ének egyezőségét mutató százalékos számsor. Mi ölte meg őket? Sóhajtott fel Elizabeth. Tizenhét David mosolyjal a száján, egy üveg borral a kezében lépett be az étkezőbe. Holloway doktor lazított oda bent egyedül a biliárdasztalnál. Lassú mozdulatokkal guritgatta a golyókat egymáshoz koccantva. Látszott rajta, hogy egy kicsit elengedte magát az utóbbi órákban. Zavarhatom, uram? Mosolygott rá az android. Csak utánpótlást hoztam. Emelte fel az üveget Charlie felé. David meg sem várta a doktor válaszát, egy pohárért nyúlt, és már oda is lépett Holloway elé. – Töltsön magának is! – mondta szórakozottan Charlie. – Köszönöm a kínálást, uram, de kár belém. – Á, igaz is, elfelejtettem Pinokió. Röhögött fel a doktor spicesen, miközben David felé gurított egy golyót a biliárdasztalon. A golyó hangos koppanással gurult neki egy fejjel lefelé az asztal egyik golyójukába állított, üres pesgős üvegnek. Nagyon sajnálom, hogy a tervező a Kolovéi doktor. – Azt gondolja, hogy fölösleges volt ide jönnünk? – élénkült meg Charlie. – A kérdésre akkor tudok válaszolni, ha megtudom, mi volt a céljuk. Megmondom, mi volt a célunk. Látni a teremtőinket. Választ kapni. Arra, hogy miért csináltak minket. Harsant felmérgesen a doktor, miközben egy újabb golyót lökött félre az asztalon. David figyelte, ahogy a golyó az asztal szélein ide-oda pattog, majd nyugodt hangon megszólalt. Mondja, önök miért csináltak engem? Mert meg tudtuk tenni. Vágta rá azonnal Holloway. Újabb golyó is indult vándorútra a doktor kezéből. Nem lenne nagy csalódás önöknek ugyanezt hallani a teremtőktől? Fordult oda mosolyogva az android a doktorhoz. Holové játszadozni kezdett az egyik golyóval az asztalon, majd elnevette magát. David is nevetni kezdett, erőltetett nevetéssel, mint aki a saját viccén nevet. Még jó, hogy maga nem tud csalódott lenni, hagyta abba a nevetést hirtelen Charlie. Igen. Csodálatos dolog. Kérdezhetek valamit? Hallgatom. Mennyit érne meg önnek, hogy megkapja azt, amiért ennyit utazott? A választ. Mit tenne érte? Akármit. Mindent. Úgy vélem, erre már érdemes inni. Zárta le a beszélgetést az android, és kitöltötte az italt a pohárba, amit az előbb vett magához. Lassan odanyújtotta a doktornak de közben észrevétlenül belemártotta a mutató egy pillanatra. Éljen a méreg David. Kortyolt bele a pohárba holové, majd az android felé emelte a poharát, és mohon bekortyolta az egész tartalmát. Éjjen, mosolygott rá David. 18. Milburn és Fifield már órák óta bolyongtak a járatokban. Teljesen eltévedtek a sötét alagutakban. – Itt is vannak! – szólalt meg Fifield. – Tényleg hullák? – kérdezte a társa, amikor az egy csoportban heverő óriási idegenek holtesteit megpillantották. – Na, náhogy azok! – Atya úristen! Nézd meg, mekkora rakás! – Egy egész hullahegy! – Mintha menekültek volna valami elől! – érintette meg az egyik szélső holtestet Fifield. A két ember megállt, és a lámpáik csóváiban döbbenten nézték a megkövesedett holtesteket. Némelyik úgy halt meg, hogy a karjait felemelve, az ujjait görcsösen megfeszítve tartotta a halála pillanatában. Jól van, ne nyújj hozzájuk! Milburn lehajolt az egyik szélső hullához, és a melkasán lévő hatalmas lyukat tanulmányozta. Ezt a nyílást? Ezt belülről szakították ki? olyan, mintha kirobbant volna. Ez olyan, mint egy háborús emlékmű, válaszolt Fifield. Egy ideig még tanulmányozták a halott csoportot, és több testnél is ezt a szokatlan kirobbantott melkast figyelték meg. 19. A Prométeus űrhajó vezérlő termében lévő holoterepasztal hatalmas kivetítőjén a kinti képződmény teljes rendszerének a feltérképezése befejeződött. A több száz járat kirajzolódott. Fifield kopói tökéletes munkát végeztek, minden apró centimétert feltérképeztek, stroboszkópszerű lézervillantásaikkal. A levegőben lebegő szerkezetek apró, piros pirospöttyökként jelentek meg a holótérkép bizonyos járataiban. Várták az újabb utasítást, hogy merre repüljenek tovább. Janek kapitány a sarokban pihent, egy pléddel letakarva. A holotérkép halk pityegéssel küldte folyamatosan a mért adatokat. Hirtelen az egyenletes pityegés sűrűbbé vált. Janek kapitány félálmából azonnal felugrott, és odafutott a holokivetítőhöz. Egy nagyobb vörös pontot figyelt meg az egyik járatban.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 hogy mielőbb eltűnjenek onnan, ahol lép voltak. Igen, kelet! lehegett mögötte Fyfield rémülten. Ilyen baromságot, pingek fantomok, menjenek a búzsba! – dörmögött maga elé Milburn, és elkezdte szedni a lábait. 21. Elizabeth Shaw a szobájában azt a videó felvételt vetítette ki, amelyet a barlangjáratban rögzítettek, amikor az óriási idegenek nyomában loholtak. A felvételen jól látszott, ahogy sorban az utolsó lény térdre rogy, majd elvágódik, miközben a lezuhanó zsilipajtó egyetlen csapással lefejezi őt. A doktornő kínai tésztát evett az evő pálcikájával, közben hangfelvételben rögzítette a diktált megjegyzéseit. A holografikus felvételen látható lény viselkedése összefüggésben lehet azzal a tényel, hogy ma szétrobbant a fej. Lehetségesnek tartom, hogy itt járvány pusztított. Kinyílt a nő szobájának zsili pajtaja, és Charlie Holloway jelent meg az ajtóban. A férfi lassú léptekkel belépett a hologram és a nő közé. Hivatott úrnő! Próbált viccelődni szívehölgyével. Fontos újságom van számodra. A nő láthatóan nem vette alapot. Az meg mi? Ez itt, ez egy rózsa. Együtt fagyasztottam le a pesgővel, hogy átadjam, amikor megtaláltuk, amért jöttünk. Szólalt meg elváltoztatott szerelmes hangon Holloway doktor. És megtaláltuk, amért jöttünk. Jártak itt, és ez? A legjelentősebb felfedezés az emberiség történetében. Ez így van, fejezte be a nő megkezdett mondatát Charlie ahogy leült elé a fotelbe, miközben a rózsaszárát tekergette. Ez csodálatos, tényleg az, de nem beszéltünk velük. Neked nem rossz, hogy nem tudjuk, ami értet? Hagyta Csárli, hogy a nő a pondyolájában ráüljön a térdeire. A nő megsimította a kedvese rövidre nyírt frizuráját, és az ujjaival a férfi fülei körül körös-körös mozdulatokkal próbált betelni annak sármiával. Hogy miért hagytak el minket? Engem az izgat, bébi, fejezte be a férfi. Igazunk volt, Charlie, hajolt a férfi arcához Elizabeth. I-ga-zunk, csókolta meg szenvedélyesen. Nézd! A nő kibontakozott az ölelésből, és az asztalról felvette egy üveglemezt. Megnyomta a szélét, és ezzel a kis mérőműszer már be is kapcsolt. A két DNS ábrája volt látható rajta. Holové doktor a lemez felé nyúlt. A genetikai állományuk ősibb a miénknél, tőlük származunk, lépett a férfi háta mögé a nő, miközben egyikük sem vette le a szemét a műszerről. Hülyéskedsz? – ámult el Charlie. Nem, hajolt a nő a férfi nyakához, és lágyan megcsókolta, miközben huncut módon kuncogott Charlie elképet arcának látványától. – Oké, oké, jól van, akkor hát leveheted apát keresztjét! – mosolygott vissza a nőre Charlie. Elizabeth kacéran felheveredett az ágyára. – Miért is kellene levennem? – fogta meg a nő a nyakában lógó keresztet, és kiemelte a háló fölé. – Mert ők a teremtőink! – mutatta fel a mérőműszer Charlie. Na és ki az övék? – Na, ez a lényeg, azt nem tudhatjuk. Azt viszont tudjuk, hogy végül is nem olyan nehéz életet létrehozni. Akárki képes rá. Egy adag DNS kell hozzá, meg fél adag ész, nem? Jelentette ki könnyelműen a férfi, bele sem gondolva, hogy szavai nagyon erősen beletaláltak az előtte mosolygó nő szívébe. Elizabeth mosolya hirtelen lehervadt, és könnyek jelentek meg a szemeiben. Én nem, én nem tudok életet adni, nyögte ki bánatosan a nő. Mit mond ez neked rólam? A férfi kikerekedett szemekkel nézett kedvesére. A pillanatnyi csöndet nem tudta meg nem történté tenni. Elli, én ezt nem. Én ezt nem azért mondtam. Nem az a lényeg, hogy lehet-e. Gyerekünk? vágott közbe Elizabeth még bánatosabban. Nem! Na-na-na-na-na, Elizabeth, só! Te vagy a legcsodálatosabb ember, akit ismerek! Ugrott oda a férfi és csókjaival borította el a szomorú nő arcát. Én szeretlek Elli! A nő hagyta, hogy szeressék, szeressék az elgyötört lelkét, hagyta, hogy szeressék a meddő testét. Charlie gyengéden ölelte kedvesét, és többi egyetlen szót sem ejtettek, csak ették egymás száját, és élvezték egymás érintését. 22. Meredis Vickers lassú léptekkel jelent meg a hajó vezérlőtermében. Oda lépett a holoasztalhoz, tüzetesen vizsgálgatni kezdte a kirajzolódó járatokkal teletüzdelt ismeretlen képződményt. A kupók jelenlegi helyzete jól kivehető volt a járatokban. Várakozó állapotban lebegtek, apró vörös pöttyökként jelentek meg a hologrammon. A nő, a kezét hirtelen megemelve, megpróbált a kivetített képbe nyúlni.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 A terem sötétjében bugyogó sötét, sűrű, váladékozó folyadék borította be az egymástól, hosszú sorokban és oszlopokban ágaskudó kelyheket. Milburn, mi ez a fekete anyag? Áh, gazpacso, hülyéskedett cuppogva Milburn a társával. Az dohányfüst, nézett Milburn Fyfieldre, akinek a skafondere üvege belülről teljesen bepárásodott. Hát... Értetlenkedett Fifield, miközben a hatalmas kőfeje előtt állt és lámpájával pásztázta. Azt kérdem, hogy dohány füstöt szívsz-e? Ja, csak azt, vihogott Fifield, és egy szívószálat kapott be a sisakjában. Mélyen beleslukkolt, aztán füstöt engedett ki a sisakba. Dohányt! A világ összes tudósának nevében szígyellem, hogy közén tartozó Fifield, de tényleg. Rögött fel Milburn is. Fifield V-alakban jobb kezének ujjait. Milburn szembe vele megismételte a mozdulatot. Fifield elővette a hátításkájából egy fényes takarót és neki támaszkodott egy kiálló kúp padnak a szoborra a szemben, miközben próbálta bebugyolálni a combjait. Milburn? Igen? Szerinted az mi lehetett? Valami istenség? Bálvány, amit imádtak?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 Háló, Prometheus. Van itt egy hosszúkás alakú, hüllőszerű lény, olyan 50-60 centis, a bőre átlátszó és nagyon szép, adta le a rádióna jelentést a biológus. A hajó vezérlőtermében elhangzott rádióadásra senki sem válaszolt. A vezérlőteremben már nem tartózkodott senki. Próbálok! folytatta Milburn, de abban a pillanatban megcsúszott a lába.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 Fyfield megpróbált még jobban megszorítani a lénytestét, testét, hogy belekapaszkodva lefejtesse társa karjáról. Az izmostest ekkor erősen megrándult, és Milburn karja abban a pillanatban természetellenes irányba hajlott, majd hatalmas recsenéssel eltört. Vág le rólam, vág le rólam! üvöltötte térdre, hogy Milburn tébolyult hangon. Fifeild elővette a kését és belevágott a lény testébe.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 Vickers a szobájában egy monitoron figyelte a bejövő képet. Az android odaért a levegőben lassan pörgő kopóhoz, amelyet még Fifield engedett útjára. A megfigyelő szonda egy zsilipajtószerű falnál lebegve várakozott. A barlangfalát itt körös körül megmunkált fémlemezek borították. David hozzáért a falhoz, amire a hatalmas zsilipajtó felfelé mozdult, feltárva maga előtt egy helyiséget.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 Elképedve nézte az eseményeket. – Gyerünk, gyerünk! – hallatszott a kapitány hangja a háttérből. – Csárli, szólaj meg! – Janek! – volt hallható Elizabeth só kétségbe esett hangja is. – Mi van, ha mind megfertőződtünk? Lehetett kivenni a rádióban, a kavarodásban, Csens hangját is. 27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 a vezérlő pult felett strandlabda méretben már csak a földbolygó hologramja forgott. Oda akart lépni hozzá, de ekkor ez az utolsó fény is kihunyt. A férfi körülnézett és meglátott egy újabb fényforrást, ami a körben elhelyezett egyik szarkofágból áradt. Mielőtt oda léphetett volna, ez a fényjelenség is elhonvott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 Elég rosszul néz ki, jelentette ki Janek kapitány, miközben a csapatszállító jármű egyik székébe kötötte magát. Oda lent kapott el valamit. Levettük a sisakot mi is, hadarta kétségbe esetten Csensz. Mi van, ha? Nem tudom, szakította félbe a kapitánya, beosztottja mondatát, majd a rádióba kezdett beszélni. Prométeus, itt Janek? Nyitva várjon minket a rámpa. Rendben, kapitány. Nyugtázta a hajó vezérlő terméből Ravel. Elizabeth a fekvő Charliehoz beszélt. Istenem, úgy sajnálom! Holloway nem reagált. A szkafondersi saki alatt a teljes arca elváltozott. Nagy fájdalmai voltak, üvöltözött. Az arcbőre zöldes színűvé vált, és kiterjedt repedések jelentek meg rajta. Istenem, kérem! Sikoltotta tehetetlenül Elizabeth a többiekre nézve. Segíteni senki sem tudott, mindenki magába várta, hogy végre az anyahajóhoz érjenek. Holové a teljes visszautat artikulálatlan hangó jajgatta végig. Amikor a csapatszállító hirtelen nagy döcenéssel fékezett az űrhajó előtt, és kinyíltak a jármű zsilipajtói, Janek kapitány kiugrott. Amikor látta, hogy az űrhajó rámpái nincsenek leengedve, újra a rádióba üvöltött. – Prométeusz, miért nincs még nyitva az a rámpa? Parancsot adtam. Vickers, azonnal nyissák ki a rámpát. – Néz rám, Ellie, már késő. Néz rám, tért hirtelen magához Charlie. Nem, nem, beviszünk a hajóba, súgta Elizabeth halára vált hangon. – Néz rám, nem mehetek vissza. Ford, segítsen! Fordult Doktornő a társához, de az meg sem mozdult. A hajó zárt pajtaját nézte. Légzsillipesek! Itt Janek! Azonnal nyissák ki az ajtót! Üvöltötte a kapitány immár az ajtó előtt állva. Várjanak még! Lépett belülről a zárt ajtó mögé Meredith Vickers. Prométeusz, hallanak engem? Üvöltözött a kapitány továbbra is. Az Istenit! Nyissák már ki az ajtót végre! Ez parancs! A szkafanderbe öltözött Vikersz egy lángszóróval a kezében jelent meg. odaintett a benti legénység tagjainak. Kinyitni! Adta ki a parancsot. Egyikük rátenyerelt a nyitógombra. A rámpa lassan kezdett leereszkedni. Vikersz közben begyújtotta a kezében tartott lángszóróját, és kisebb láncsúvákat lövelt a kinti világ felé. Amint a rámpa talajtért, tért, előre lépett a kapitány elé. Janek megtorpant látva a nő kezében a begyújtott égőfegyvert. – Mi csinál maga? – képett a kapitány. – Nem fogják behozni ide – mondta nyugodt hangon Vikersz. – Vikersz, ez az ember beteg – mutatott a kapitány háta mögé, ahol négy ember futott már holové testével a rámpa felé. – Igen, látom és épp ezért nem engedhetem fel a hajóra, emelte fel a hangját Vickers. Chance, jöjjön, segítsen! kiáltott közben Elizabeth a társa felé, mert Holové teste görcsökben rángatózott, így nem tudták tovább megtartani a kezeikben. Charlie rángatózó testét a rámpa előtti talajra fektették. Holové önkívületben volt, de megpróbált négy kézlábra emelkedni. Közben továbbra is jajgatott fájdalmában. – Kérem, még segíthetünk rajta! – futott, könyörögve Elizabeth Vikers elé. – Magán segítsen! – mondta felemelve lángszóróját Vikersz a doktornőnek, majd kiadta a parancsot. – Rajta kívül mindenki jöjjön be a hajóba! – intett holové felé. – Nem hagyom őt magára! – Ordította a sódoktor, amikor ránézett Janek kapitány tehetetlen kifejezésű arcára. Vele maradhat, zárta le a vitát Vikersz. Miért kell ez? Elkülönítjük, és megy a medikabimba, próbált vitába bocsátkozni nek az elszánt nővel. Kérem, ne tegye ezt vele, próbált Vikerszre hatni esdekelve Elizabeth. Ekkor Holové feltápászkodott. Az arca annyira eltorzult a szkafander sisakja alatt, hogy nem is lehetett ráismerni támolyogva felemelte a kezét Elizabeth felé. – Igaza van, Ellie! – hörökte. – Vikersz! – próbált szóhoz jutni a nek kapitány is. – Mire készül? – emelte fel a fegyverét Charlie felé Vikersz. Charlie holové utolsó erejét összeszedve Elizabeth felé fordult. – Szeretlek, Bébi, Szeretlek! Ezt ne feledd el soha! – Ne! Charlie, ne! – Indult volna meg Elizabeth Charlie felé, de a kapitány megragadta a karját, úgy tartotta vissza. – Holové, ne, álljon meg! – üvöltött fel Vickers, amint a férfi támolyogva elindult felé. – Hé, álljon meg! – hátrált a nő a hajó bejárata felé. Pár méterre Elizabeth show az őt lefogó kapitányjal, miközben üvöltözött. Vikersz ismét begyújtotta a láncsórót és kisebb csóvákat lövelt a közeledő beteg férfi felé. – Holové, Ájom meg! Istenemre mondom, álljon meg! Charlie nem engedelmeskedett. Felemelte karjait, és futni próbált Meredith Vikers felé, közben ismételgette a szavait. – Gyerünk! Gyerünk már! Vikersz bepánikolt. Mindenki üvöltözött. Aztán egy hatalmas lángcsóva erítette be a rámpára fellépő embert. Charlie rogyadozó lábakkal támolygott a bejárat felé, így egy újabb tűzsugár borította be. Holové még mindig talpon volt, annak ellenére, hogy lántengerré vált a szkafandere. Ekkor vikersz, vicsorgó fogakkal ismét tüzelt és tüzelt. Janek kapitány és Chance ketten alig tudták lefogni a földön vergődő és sikitozó Elizabetet. Charlie szintén üvöltött a fájdalomtól, ahogy a tűz egyre jobban körbeölelte. Aztán lassan térdre rogyott, majd tűzlabdaként gurult le a rámpáról. Vickers leengedte a fegyvert, és zihálva nézte az imént tettét. Elizabeth önkívületi állapotban üvöltött. Körülöttük a legénység minden tagja, tehetetlenül nézte a lassan mozdulatlanná váló,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 Elizabeth szemei lecsukódtak, lélegzete lelassult, álmosító homály lengte körül. 30. Egy sárga kesztyűs kész paskolta meg Elizabeth arcát. Só doktor, szólongatta Ford, aki izolációs skafanderben állt felette. Só doktor, paskolta meg megint Elizabeth arcát. Feladunk magára egy izoláló öltözetet és átvisszük a krióba. Alszik egy jó nagyot. Só, doktor. Teljesen ki van ütve. Állapította meg Ford, és odafordult a társához, aki szintén izolációs szkafanderben állt só fölött. Készítse! Ebben a pillanatban Elizabeth kinyitotta a szemét, és egy literes oxigén lélegeztető palackot kapott le a vizsgálóasztal melletti szekrényről. Mielőtt Ford társa reagálhatott volna, Elizabeth hatalmas ütéssel megütötte a férfit, azután Fordnak támadt. Ford ellökte magától ugyan, de Elizabeth ismét lesújtott, és most Fordot találta el. A férfi rávetette magát a viaskodó nőre, aki lerúgta magáról. Az izolációs szkafander nem való gyors testmozgásra, így ez eléggé lelassította az orvosi szobában a viselőiket. Elizabeth egy jól irányzott rúgással levetette magát az asztalról, és kifutott a szobából. Közben görcsösen markolázta a hasát, mert a fájdalmai ismét rátörtek. Só doktor rácsapott a zsilipajtót záró nyomógombra, és kigurult a lezáródó ajtó alatt. Kint az űrhajó folyosóján ismét összegörnyedt a fájdalomtól, de összeszedte az erejét, és támolyogva továbbfutott. Odaért Vickers szobájához, és bebillentyűzte az általános nyitókódot. Végig rohant a szobán a medikabinhoz. A kabin képernyőjén beütötte a parancsot, majd ismét összerogyott a hasgörcsétől. Sürgősségi ellátás üzemmód. Kérem, adja megsérülése jellegét. Szólalt meg a medikabin automatikája. Végezz császármecést! kiáltotta Elizabeth a monitorba. Hiba! A medikabint férfi betegre kalibrálták. Villogott a képernyő vörösen. A megjelölt beavatkozás nem elérhető. Kérjen személyes orvosi segítséget. Elizabeth ismét nyomkodni kezdte a képernyő vezérlő paneljét. Kézi beállítás, sebészet, hasiműtét, behatásos sérülés, nyögte ki az utasítást. Idegentest, indítás. Ismét összegörnyett, az egyre sűrűbben jelentkező fájdalmai miatt. Ekkor gép géphang ismét megszólalt. Sebészeti beavatkozás A medikabin 90 fokban megfordult, és az üvegbúrája lassan felnyílt. Elizabeth leszaggatta magáról a hálóinget, amiben még az orvosi szobából menekült el. Fájdalom csillapítót nyomott a combjába, majd a fecskendőt a szájába vette, és ráharapott a kemény műanyag hengerre. Bemászott a medikabinba. Az automatika leengedte az üvegbúrát, magába zárva ezzel a beteget. doktornő a kabin belsejének üvegbúráján megjelenő holóképernyőn bepötyögte az utasításait. Vizsgálat indítása Szólalt meg az automatika ismét, majd a kabin belsejében a sínenfutó testszkenner működésbe lépett. A lézerfény végig tapogatta a nő testét, ide-oda futott a sínen a szkenner. Csináld már! Vette ki a fogai közül a fecskendő hengerét a nő. Szedd ki! Ordította fájdalmában. Kérlek! Gyerünk, csináld! A letapogató szkenner az eredményt kivetítette a nő arca fölötti üvegbúrára. Elizabeth tisztán kivette az idegen létforma életjeleit, ritmusos szívmozgását. Csináld! Ordította ismét az automatikának. Helyi érzéstelenítés. Hangzott el az automata rendszer hangszórójából, miközben egy robotkar a nőhasát spriccelte be fertőtlenítő folyadékkal. műtéti kezelés indítása. Hangzott el ismét, és több robotkar lendült a nőhasa fölé, majd azonnal megkezdődött a lézerkéssel a has felnyitása. Égett hús szaga csapta meg Elizabeth órát. – Áh, ah, ah, ah, úristen, ordította a nő fájdalmában, mert a fájdalom csillapító még nem érte el teljesen a hatását. A hasfal látvágása megtörtént. Ekkor két oldalról ismét robotkarok jelentek meg, és terpesztőt helyeztek el a szétnyitott vágodban. Ezután megkezdődött a felnyitott hasüreg szétfeszítése. A melkasa fölül egy fogókar leereszkedett, majd eltűnt a nő hasüregében. Elizabeth közben zihálva a markában tartott másik fecskendőt erősen magába vágta, és annak teljes tartalmát beleengedte az oldalába. A fogókar mozogni kezdett a nő belsejében, majd egy erős rántással megkapaszkodott valamiben. Elizabeth közben ráharapott a fecskendő kiürült hengerére, és próbálta megemelni a fejét, hogy láthassa a pillanatot, amikor a robot fogókar kiemeli belőle az idegen testet. Ekkor a fogókar megindult felfelé, és egy kézilabda nagyságú hús emelt ki a nőből. A gömbölyeg semmihez sem hasonlított, de jól látszott, hogy köldögzsinórral kapcsolódik a nő szervezetéhez. Elizabeth még a fájdalmáról is elfelejtkezett, úgy megdöbbent a véres látványtól. Úristen, mi ez? nyögte magának kétségbe esetten. Ebben a pillanatban az összegömbölyödött valami valósággal szétrobbant, és véres folyadék szakadt ki belőle, ami a nő nyitott hasfalára locsant. Elizabeth ismét felüvöltött, amint meglátta a ficánkuló lényt a robotkar fogói között. Az organizmus úgy nézett ki, mint egy polip. Karjaival kapaszkodni próbált a fémes karokon, Próbált szabadulni a robotkar szorításából. Elizabeth ekkor egyetlen fájdalmas kiáltással kísért mozdulattal kitépte a hasából kilógó köldök majd bepötyögte a feje fölötti holomonitorba a parancsot a hasfal lezárásához. A terpesztőkarok ellazultak, a hasfal vágata összehúzódott. Ismét kinyúltak oldalról a vékony robotkarok, és gyors ütemben végig tűzték az automata tűzőgéppel a hasfalat. Elizabeth nem tudta levenni a tekintetét, a közben visítózva ficánkoló idegen életformáról, amely továbbra sem tudott szabadulni a fogókarok szorításából. A lény erős izmos testével pörögni kezdett, és a nyúlványaival ide-oda csapkodva próbált az üvegbúra belsejében megtámaszkodni. Istenem, segíts! Mozdulj már! Vinyogott a nő kétségbe esetten, miközben a medikabin lassan függőlegesbe állt, és kezdett az üvegbúra felhúzódni. A kabin belseje merővér volt a lény csapkodásától, de Elizabethnek nagy nehezen sikerült a hasa fölött, azután a melkasa fölött, majd az arca fölött vergődő lény alatt kicsusszannia. A medikabin külső panejéhez mászott, majd a lezáró parancsot bebillentyűzte. – Gyerünk, öld meg! – ordította önkívületében. A medikabin ismét visszintes állapotba sűlyett, és közben légmentesen lezárta az üvegbúrát. A lény még mindig vergődött a harapófogóként rásimuló fogókar szorításában. Ekkor fülsiketítő sivitással gáz árasztotta el a teljes kabint. Az organizmus még erősebb ficánkolásba kezdett, Közben pokoli visítással küzdött a sorsa ellen. Elizabeth feje a külső üveg búrához nyomódott, csukott szemmel hallotta a bentről jövő vonyítást és a vergődés puffogó hangjait. A medikabin belsejéből jövő zaj lassan elcsitult, ahogy a gáz hatni kezdett. Az üveg mögött mindent elborított a füstköd, a lény mozdulatlanul csüngött alá a robot karszorításában. Elizabeth lassan feltápászkodott, majd a kabin ajtajához mászott, és beütötte a nyitókódot, aztán kitámolygott a folyosóra, nem várta meg, amíg a zsilipajtó becsukódik mögötte. 31. Janek kapitánya a hajóvezérlő termében a vezérlőpult előtti monitoroknál ült, és a technikát ellenőrizte.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 Hirtelen, megpördülve visszafordult, és egyenesen a már felállt Fifield szkafanderében lévő emberalakkal találta találta szemközt magát. Az alakarca hasonlított ugyanaz egykori Fifieldre, de a feje borzalmasan eltorzult volt. Most már inkább hasonlított egy vicsorgó vadállatra, mint egy emberre. – Úristen, Fifield! – nyögte ki megrettent hangon az űrhajós.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 A csapatszállító jármű ekkor hátramenetbe kapcsolt és egyenesen áthajtotta a szörnyetegen. Több soros nehéz abroncsai rátapostak a lény arcára, majd előre menetben lehajtott róla a jármű. A lény újabb lövéseket kapott, és a kapitány láncszóróval beterítette a felismerhetetlenségig szétroncsolt testet, majd addig ismételte a lánglövellést, amíg az már mozdulatlan, égő, halommá változott.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 és közelebb tolta Elizabethez vélent testét. Ön volt, aki meggyőzött, hogy ha ők a mi teremtőink, akkor megmentőink is lehetnek. Nézett elmélyülten Elizabet szemébe vilent. Kérem a botomat. Nézett az öreg Davidre, meg sem várva, hogy mit felel a nő az előbb hozzáintézett szavaira. Mentsenek meg engem. Tette hozzá miközben David papucsot adott a lábaira. Mentsék meg!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 Hiszen az ellen is tiltakoztál, hogy én eljöjjek, indult be a skeleton, lépegetve a férfi testével. Névid óvatosan fogta Vélend karját, úgy támasztotta megjárás közben: Köszönöm, kimehetnek, intett Vélend a személyzetnek. is. viccentette meg a fejét David, intett Fordnak és a szobában áldogáló többieknek, majd együtt távoztak.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 David Vélend szobájából távozva egyenesen a szkafander raktárba ment. Odalépett a terem közepén elhelyezett zsámojon ülő nő elé. Ezt nem néztem ki magából. Bocsánat, helytelen kifejezés. Figyelemre méltó a túlélési ösztöne Elizabeth. Mosolyodott el az android, miközben kézbe vette a skafanderes isakját. Mi lesz, ha Vélend meghal és maga programozó nélkül marad? Kiáltott rá a nő. Gondolom, szabad leszek. Vágyik rá? nézett kérdőn David szemébe a nő. Vágyni? Azt az állapotot nem ismerem. Mindazonáltal ki nem várja a szülei halálát. Én nem vártam, állt fel Elizabeth. Ekkor lépett be a lépegető szkeletonyában Weilland, Ford és egy másik űrhajós társaságában. Só, doktor, örülök, hogy velünk tart. David mosolyogva állta a nő megvető tekintetét, majd ellépett tőle. Elizabethnek ekkor ismét fájdalmai támadtak, ezért nyögve megrogyott kissé, miközben a többiek elindultak kifelé. 36. A szállító jármű kiszáguldott a rámpán át a szabadba. A szürkületben óriási por vetettek a kerekei,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 David már a hatalmas teremben lépkedett, amit hitként emlegetett az imént, amikor befelé haladtak. A csoport tagjai kisé lemaradva követték, miközben a teljes teret betöltő szerkezetet vizsgálgatták. Az android egy lépcsőn fellépett az általa már jól ismert emelvényre, széttárta a karjait, úgy magyarázotta mögötte haladóknak. Ők felsőbbrendű faj. Ez tény. David megállt az emelvény közepén, és a négy szarkofág egyikére mutatott. A többiek lassan követték az emelvényre. A hiperállom kamráig bámulatosak, mint látják. Lépett az android a fémfotel elé, majd azonnal beleült, és nyomkodni kezdte a vezérlőasztal szélein a puha nyomó gömböket. Azután a szájába vette az asztalon elhelyezett hangszert, és elfújta a dallamot, amit az előzőleg áttélt hologram kivetítéskor rögzített az agya. A dallam lejátszása után a teljes asztal felett megjelentek a fények, és kirajzolódott egy csillagtérkép. Szóval, utaztak valahová? jegyezte meg Só doktor. Néhány információt már sikerült begyűjtenem. A jelek szerint éppen indulni akartak, de a tervük kútba esett, világosította fel David a doktornőt. Tudja, hová készültek? kérdezte ártatlan hangon a nő az androidot. A földre? Hová máshová? nevetett fel David. Minek? Teremtés előtt néha pusztítani kell, mondta szemtelen hangon a robot a nő szemébe. Hol van az a lény? tette fel kérdését kíváncsian Willand. Erre, uram! intett David az egyik szarkofák felé lépdelve. Biztos, hogy él még? Szaporázta meg szkeletonja lépteit az öreg. Egészen biztos. Tud beszélni vele? Úgy hiszem, igen, bólintott David. Elizabeth só közben összegörnyett ismét, mert újra feléllénkültek a fájdalmai. Lassan kibújt a szkafanderesi sakjából, és úgy fordult a többiek felé, hogy a testkamerája mindent közvetíteni tudjon a Prométeus hígyán figyelő kapitánynak és Vikersznek. David odahajolt a szarkofág oldalához, és a rávésett hieroglifábrák közé dugta az ujjait, majd, mint aki parancsot billentyűzve, nyomkodni kezdte az ábrák hornyait. A szarkofág teteje a következő pillanatban ketté nyílt, és láthatóvá vált a bennefekvő óriási idegen, ahogy az elefántormányszerű lélegeztető maszkjában hanyat feküdt. A testéből mindenféle csövecskék kapcsolódtak a fejéhez. Látható volt, ahogy a csövekben áramlik az életben tartó folyadék a fekvő alak testébe. Pár másodperc múlva a lény megmozdult, és láthatóan ébredezni kezdett. Az egyik űrhajós, aki kísérte a csoportot, lassan felemelte a fegyverét. Az idegen ekkor felült fekhelyéről, közben a légzőkészüléke alá befutó csövek mind kiszakadtak a maszkból. A maszkját az idegen egyetlen mozdulattal letépte arcáról, majd kiemelte a lábait a szarkofágból, és öklendezni kezdett. Kopasz hófehér feje emberszerűnek hatott, de Elizabeth jól meg tudta figyelni a hasonlóságot a lény arca és a kőfejes teremben lévő szobor között. Az idegen szögletes arccsontja most kevésbé tűnt emberinek, mint a szobor ábrázoláson. A lény pár másodperc múlva jobb állapotba került és felegyenesedett. Ekkor vette észre a körülötte álló embereket. Majd három méteres magasságával mindenki fölé egyenesedett, és félelmetes fekete szemeivel mindenkinek az arcába nézett. Ahogy megmozdult, elsodort a Peter aki a szkeletonjában megbillent. David és Ford egyszerre ugrott oda, hogy megtartsák az öreg embert. Semmi baj, jól vagyok, nyugtatgatta az embereket Vélend. Beszéljen hozzá, mondja, hogy eljöttünk, ahogy kérte. Az idegen féltérdre ereszkedett, és mélyen Vélend szemébe nézett az érzelemmentes hideg tekintetével. Kérdezze meg, hogy honnan jöttek, kiáltott oda távolabbról Elizabeth Davidnek. Hallgasson, fordult Vélend izgatottan doktor felé. Mondja el, hogy amit szállítanak, megölte a társait. Erősködött a nő. Só, elég! David intette le újból a nőt az öreg. Így csinálták, és a földre akarták vinni. Miért? Lépett közelebb Elizabeth mérgesen a lényre tekintve. Só, elég! Kiáltott rá az öreg, majd intett a fegyveres űrhajósnak. Hallgatta már el! A katona a fegyvere tusával hasba vágta a doktornőt, aki fájdalmasan nyögve összegörnyett azonnal, de még ekkor sem hagyta abba a kérdezősködést. Tudnom kell, hogy miért! Mit csináltunk rosszul! Miért gyűlölnek minket? Az idegen ekkor a nő elé lépett, és fölé magasodva az arcába nézett. Ha még egy szót szól, lője le! Adta ki az újabb utasítást vélend, majd David felé fordult. Mondja el, hogy miért jöttem, hadarta izgatottan. Idah, monomie! szólalt meg David az idegen felé fordulva: Jammamottus, de da ho, monomai, jammamottus, tedaha, idam szasztata, tereda. Az idegen teremtmény a robot elé lépett, felemelte kezeit, megsimogatta David haját, majd egy hirtelen mozdulattal a másik kezével megragadta az android állát, és a levegőbe emelte a fejénél fogva. A következő pillanatban egy csavaró mozdulattal eltörte az android nyakát, majd a teljes fejet letépte a testéről. David teste, mint egy homokzsák dölt el. Vélent hátra tántorodott, de szólni sem volt ideje, mert a lény David fejével oldalról lesújtott Vélend arcába, aki szintén azonnal eldölt. A kísérő űrhajós a fegyverével azonnal tüzelni kezdett, de az idegennek a lövések láthatóan meg sem kotyantak. David fejét a mozdulatlanú fekvő öregember mellé hajította. Ford egy pillanatra lefagyott. Ford! üvöltött rá a megmerevedett nőre a fegyveres, de elkésett, mert az idegen odalépett Fordhoz, és hatalmas ököl csapással a melkasa közepébe vágott. A nő a csapástól valósággal lerepült a pódiumról, majd nem moccan többi. Rohadék! üvöltött az űrhajós, és ismét felemelte a fegyverét, de ő is elkésett. Az idegen egy határozott mozdulattal kiütötte a kezéből a fegyvert, ami a levegőben sült el, majd egy újabb irányzott ütéssel az űrhajóst is leröpítette a pódiumról. Só nem várta meg, hogy ő következzen. Már az első támadó mozdulatokra kirohant a teremből, a sisakját a kezében lóválva. Nincs semmi! Motyogta Vélend csukott szemmel, de már nem tudta megemelni a fejét. Tudom, jó utat önnek, Mr. Vélend! Válaszolt géphangon David pislogó, leszakított feje. A Prométheus vezérlő termében a kint lévő életjeleit mutató monitorok egymás után kezdtek őrületes sípolásba, ahogy a visszintessé váló színuszgörbék megjelentek a képernyők alján. Meredith Vickers Peter Wieland monitora előtt ült. Hamarosan a színuszgörbe itt is egyenessé vált, és a jól ismert folyamatos sípolás váltotta fel az addig szívhangon lüktető jeleket. – Mehetünk haza! – jelentette be a nő, miközben ellépett a monitortól. – Mr. Chance, haza megyünk! – jelentette ki a kapitány is, Ravel és Chance felé fordulva.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 az idegen űrhajó kiemelkedő körvonalait. A Prometeuszról is tisztán látható lett a talajból felemelkedő óriási hajó. Ugyanaz az alakzat vált kivehetővé, amit a a holó kivetítőn látott, amikor rájött, hogy a barlangrendszer mélyén egy eltemetett űrhajó várakozik. – Induljon már, kapitány! – kiáltott fel ismét Vikersz. Elizabeth egy kiálló szikla mögé húzódott,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 és nagy lendülettel zárta magára a mentőkabin fülkéjét, majd rávágott az indító gombra. Nyolc. A mentőkabin kilőtt a már bombaként száguldó prométheusról. Elizabeth Shaw a szikla árnyékában látta, hogy egy mentőkabin kirepül az anyahajóról. A kabin szinte előtte száguldott el, majd a létfentartó modul mellett landolt. Vickers kászálódott ki belőle. Elizabeth Shaw ekkor ismét az égre nézett a két repülő hajó után. – Jól van, uraim, mehet! – kiáltotta túl Janek kapitánya visszaszámlálás hangját. – Három, kettő. A két pilóta egyszerre túlta fel a saját, jobb és baloldalán lévő hajtóműveket vezérlő kart. A Prométeus, amely már kezdett elmaradni az előtte felemelkedő idegen hajótól,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 ezért egy hatalmas tűzgömbben semmisült meg, leszakítva a patkó alakú idegen hajó teljes baloldalának csúcsát. 39. Vikersz és Elizabeth elképedve nézték végig a felettük zajló rombolást. A Prometeus már nem létezett többé, cafatokban hullottak le a darabjai az égből. Az idegen hajó bugdácsolva, pörögve maga tehetetlenül irányt váltott, és épp a két túlélő felé zuhant. A hatalmas hajótest óriási robajjal ért talajt Elizabeth és vikerszelőtt. A lezuhant hajó pár másodpercig az oldalán egyensúlyozott, majd a gravitáció hatására a patkó alak élén táncolva elkezdett az emelkedőről lefelé gurulni, épp a két nő felé. Úristen! Motyogta Elizabeth maga elé, miközben rájött, hogy éppen a tehetetlenül guruló hajó útjában áll. Amikor Vikersz látta, hogy Elizabeth futni kezd a hajótest elől, ő is feleszmélt, és ő is futásnak erett a doktornő után. A hajótestből darabok szakadtak ki, amelyek ide-oda röpködtek körülöttük, előttük és mögöttük csapódtak a földbe. Az égből a Prometeusz lehulló darabja is. Tűzgolyókként repkedtek körülöttük. Elizabeth futotta, hogy a lába bírta, de a lejtő lefelé guruló hajóroncs egyre közelebb és közelebb bucskázott hozzá. A két nő versenyt futott egymással és az életéért. Mivel a keveszetten guruló hajó túl közel volt hozzájuk, ezért oldalirányba nem tudtak kitérni előle. Így egyenesen a lejtőn lefelé kellett rohanniuk. A gördülő hajó árnyék alá kerültek, amikor Elizabeth megbotlott és hason csúszva elterült. Már nem volt ideje felállni, mert a hajótest azonnal odaért. Oldalra vetette magát és megpróbált elgurulva kitérni a gyilkos súly elől. Elizabethnek sikerült felállnia, amikor a teljes hajótest mellette száguldott el. Látta még, hogy Viker hiába rohan teljes erőből, mert a bukdácsoló hajótest már túl közel került hozzá. Ekkor Vikersz is elvágódott, majd a hátán csúszva próbált tovább jutni. A patkó alakú hajó azonban nem kegyelmezett. Vikers visítva emelte fel kezeit, és kiáltott valamit még utoljára, mielőtt a hajótest átgördült felette, beletaposva irdatlan súlyával a talajba a nőtestét. Ekkor a hajó leérkezett a völgybe, majd megállt és billegni kezdett. Elizabeth még mindig túl közel volt az óriási hajó testhez. Hirtelen a felkavart por és égő pernyemögül látta, hogy a hajó kibillenve az egyensúlyából most oldalra fog dőlni, az éppen maradt jobb oldalával túl közel hozzá. A nő ismét hátrálni kezdett. A hatalmas nyúló szarvként ágaskodó patkó test Ekkor fémes recsegéssel megindult lefelé. Éppen Elizabeth felé dőlt. Uramisten! Jaj, ne! sikította a nő, miközben ismét elcsúszott a kavicsos talajon. A hajótest megállíthatatlanul zuhant feléje. Elizabethnek már annyi ideje sem volt, hogy felálljon vagy félreugorjon. Ahogy az imént Vikers próbált menekülni a gyilkos tömeg elől, ő is a hátán kúszva tolta magát hátra a lábaival. A hajótest árnyéka eltakarta a kilátást. Elizabethnek másodpercei sem maradtak, hogy felkészüljön a halára. Ekkora kétségbe esett hátrálását egy sziklafal torpantotta meg. Nem volt ideje felnézni, a súlyos test hatalmas robajjal borult rá. Azután csend lett, néma csend és sötétség. 40.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 30 másodpercre elegendő oxigénje van, szólalt meg ismét a szkafander automatikája. Utolsó erejével odakúszott az ajtót záró műszerfalhoz, és bepötyögte a zárókódot. Légzsilép zárva, oxigén szint stabilizálva, hallatszott a kabin hangszórójából a két megnyugtató mondat. Elizabethnek elfogyott az oxigénje,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 Futva szaladt vissza a másik zsili pajtóhoz, miközben ismét felkapta a skafander sisakját. 41. A lények küzdelme kezdett a végéhez közeledni, mert a Teremtő nem bírt el a sokkarú lényel. Az egyre közelebb húzta a hatalmas testű idegent a szájszervéhez. Elizabeth időközben felvette a skafander sisakját,